Så morgon då vänner och fränder i vårt avlånga land och vart ni än må vara och lyssna och välkommen till. God morgon med Magnus denna morgon. Det är morgon och det är Magnus och då är det god morgon med Magnus. Det är inte helt oväntat heller den första mars. Året är 2019 och jag har inte mycket till visdomsord idag inte. Nej, det är ganska så... Eh, ganska så illa på den fronten har jag kommit fram till. Eh, men jag tänkte att eh, jag ska lyckas köra den här timmen i alla fall med er. Det <hör> behöver ju inte alltid vara en massa visdomsord man kommer med. Kanske en blind höna hittar någon liten, något litet korn här under tiden som går. <hör> Det förstår ni är vansinnigt mycket att göra inför invigningen av svenska hus. Vilket, vilket gör att... Eh, jag har varit upptagen med mycket annat och det gör att man inte riktigt hänger med i nyhetsflödet och inte riktigt har koll på vad som händer och sker. Det är rätt skönt också, ska jag be få tala om, att få sitta och arbeta med layout eller med grafisk formgivning eller vad det nu heter för någonting. Och fokusera på de, de där sakerna för föreningen det är fantastiskt äh, skönt att slippa men man känner sig också äh, man känner sig också bortkopplad från världen. Och det där är ju vansinne va? bara för att man inte har tittat på <hör>, nyheterna den senaste timmen eller äh, andats lite på Twitter eller så där, så känner man att oj nu är jag inte relevant längre. <hör> Jävla undligt alltså. Ja. Men de är gjorda så där de, där de där olika de där olika sociala medier och sådär. Man ska känna sig där. Därför är det bra att ta paus från dem helt enkelt. Jag, jag är ju för sociala medier, absolut. Jag tycker att det går att använda till en massa bra saker. Men det är nog bra att ta paus från det. Jag som Dave Kiver Persson var, var nykter ett halvår och sen ett halvår. Det är ju bättre än att bara supa så att säga. Eh, med det sagt så ska vi gå in på dagen. <hör> Fredag som sagt, det är skönt. Eh, något annat som är väldigt skönt det var ju det som hände igår va? och det kan jag ju tacka alla mina lyssnare för som jag sa, ni är bäst det går liksom inte att komma runt det, det går liksom inte att, att, att förneka det eller försöka bluffa om det här utan ni är bäst för att vad hände igår när ni <hör> fick höra om insamlingen till Svenskarnas Hus att det var bara lite grann kvar jo det som hände var att ni slöt upp som en man, en kvinna bakom varandra, bakom föreningen och bakom projektet. Och så löste ni det. det tog inte lång stund alls sedan det var klart. <hör> ni löste det till och med, kära vänner, till den milda grad att det blev ett överskott på <hör> 4815 kronor som nu har gått över till denna månads äh, insamling. Så går det till när äh, nationalister traditionalister och bra människor uh, sluter sig samman bakom någonting. Då går det som på tåget, med tåget, inte i Sverige, i Japan. Uh, och uh, som sagt, många av er hade också skrivit in den där GMM-kommentaren där så att Dan kunde redovisa och se det som vi alla vet hur jävla bra uh, ni är, kära lyssnare. Mm -mm. insamlingen klar och huset säkrat och nu är det bara dags för invigning och årsmöte och sen är vi igång helt enkelt sen är vi igång, sen är vi där sen kommer ju verksamheten byggas upp över tid jag har själv stora planer men det krävs att jag är på plats för att kunna vara en del av de planerna och det, det tar sig en tid jag insåg att när man ska göra någonting rätt så, så är det det är lättare att flytta ifrån Sverige än vad det att flytta till Sverige också, ska jag be att få tala om. Det var någonting som jag inte riktigt hade tänkt på, men så är det. Och när det är fredag, det betyder att jag kommer att prata en del och att jag kommer att spela musiken en del. Jag kommer att spela framförallt som musik du inte hör på annan, annan i andra medier. Och musik som jag själv tycker om, musik som på olika sätt och vis har någon förknippning till undertecknad. Och därför kan det inte vara bättre än att man börjar med screwdriver och If är så Riot. Och det gör vi nu walking down the street you're avoiding the cops with your size 10 boots on your number one crop. people avoid you as you pass by only the smart one knows the media lies because you're right hey! up Daily news, whatever lies at the editor's choose. Stories concocted in a liar's rare. How could you do it when well, you were there? It was a riot. Trött på den tillbaka. Ja, då börjar man vakna till i alla fall <skratt> lite sura det är så riot och nu kan man nog kan man se sig själv promenera ner för gatan där med kängorna på kort hår och redo för en liten liten sammandrabbning så där på, på Kvällskvisten kanske eller om det på dagen. Härligt. Väcker minnen till liv. Trevliga minnen från förr i världen. En annan tid en annan värld. Albin och Elvira har ju naturligtvis namnsdag idag. och Albin det är ett mansnamn med latinskt ursprung. Det kommer från latinets albus som betyder vit. Så att, det är inte helt illa att, att heta Albin inte. kan jag tycka. Men Albin vet jag inte om jag känner däremot. Eh, inte vad jag kan tänka mig. Sen har vi ju Elvira naturligtvis, spanskt ursprung. Elvira kommer från arabiska och betyder den vita. Ja, det passar ju att Elvira och Albin ligger på eh, samma <skratt> dag då eftersom båda är vita. Vi känner ju alla till Elvira och Castilien eller varför inte Elvira Madigan? <skratt> det finns ju en sång om henne. Albin, Elvira, grattis på er dag! En annan dag det är idag är ju St. David's Day. Och det är en inofficiell nationaldag i Wales till minne av skyddshelgonet Sankt David. Eller Sankt David. Han dog 589. Och man vet ju ingenting om det där. Men det är väl trevligt att ha något att samlas kring. Ni vet, det är ju så att myten är eh, viktigare än eh, verkligheten. Skulle man kunna säga. Ja... Mm -hmm. uh. I det, att, I det att den går att hämta mycket kraft ur på ett sätt som jag tror att den nära historien kanske inte på samma sätt går att göra med. Mm. Vad ska vi göra mer? Det känns alltid som att det finns sådana Eh, vissa måste den varje morgon som alltså ska liksom in i programmet och sådär nu börjar vi hamna närheten av att det är klart med det jag, jag vill ju naturligtvis passa på att eh, uppmana dig som inte är prenumerant <hör> jag vet att ni som är prenumeranter ni tycker det är så jobbigt att höra det hela tiden, men jag måste Har inget alternativ, du som inte är prenumerant gå in på svegot.se plus och gör det som så många andra har gjort dra ditt strå till stacken ni hör, nu är jag lite mer sådär där. Jag är lite mer så där och pekar med hela handen. Va? för jag, ty jag tycker att jag har, har bockat och, och bett nu ganska länge. Nu är det dags att vi sluter oss samman kring de som är kvar och inte drar sitt strå till stacken. På vilket sätt ska du då komma undan när så många andra eh, hjälper till? Va? Mm, det är en bra fråga som du kan ta och eh, tänka på. God morgon Ken Gripen naturligtvis. Eh, han är på sin post som han ska svänna H.C. Janne, Broken Down. Oh, magnus. Medlem 38. Jävla bra namn han har i alla fall. Daniel, förändrar vi där också, såklart. Det är bra att lyssna och lära av mästaren, Daniel. Kattuglan. God morgon på dig, jag var marie är En bra skara. Det, blir, det känns som att det blir fler av er som dyker upp där i chatten. Ja, och det tycker jag är bra. Jag brukar säga det att jag spelar musik och så brukar det bli så där att programmet heter något med musik. Så slutar det med att jag typ spelar tre låtar, eller fyra låtar, vilket är en låt mer än vanligt. Så därför så tänkte jag att jag ska försöka och spela lite mer musik. Det är ju inget fel med musik. Varför, varför ska jag behöva höra mig själv prata hela tiden? Och nu blir det fyrdung och nu blir det fiender och det är en dikt av Bertil Gripenberg som jag nog inte tänker att han någonsin tänkte sig skulle tonsättas på det här sättet. Men det har man gjort och man har gjort det bra.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 Manners. Jag tror inte man kan underskatta hur viktigt det är ändå att att lyssna på och äh, omge sig med den här typen av äh, ja, musik om man nu gillar det. Alltså, det är klart att inte alla gillar den där typen av tyngre, äh, tyngre lir. Men den här typen av texter då, det är som sagt en dikt av Bertel, Gri Bertel Gripenberg. Äh, jag har ju varit inne på det här med dikter då. Hur det påverkar. Det är ju inte utan att man. Du brukar tänka på hur den musik som jag själv lyssnade på när jag var yngre påverkade mig och mitt liv. Och mitt beteende och mina handlingar då. Och det är ju så att vi påverkas. Vi påverkas av alla möjliga yttre omständigheter. Och det man omger sig med, så det blir man också till stor del. Och jag tänker då på, på våra förfäder och då behöver vi inte gå tillbaka så där vansinnigt långt i tiden men som ändå i, i småskolan och så fick läsa eh, Bertil Giprenberg bland annat eller man fick läsa eh, Fenrik Stål Sägner läsa Soldatkossen, den där dikten jag har läst för några gånger Svea utav Tegnera och annat sånt här i fosterlands, fosterländsk anda. <kör> Ja, Det är inte konstigt att, att man då får en idé en, en, man blir... Man blir Ingjuten med en, en tanke, det heroiska, om det är det som så att säga finns i det man omger sig med. Det heroiska, viljan att stå upp och försvara någonting och så vidare. Det behöver inte alltid komma genom, genom texten i, i dikten eller annan utbildning, det kan komma genom musiken eller det kan komma, det är självklart att det kommer genom musiken ni vet jag försöker ibland vara så där att jag inte lyssnar på musik och det, det, det är sant, jag gör inte det särskilt ofta och när jag väl hittar något jag gillar så kan jag lyssna på det jämt istället och jag är uppväxt med, med den här typen inte för jag är lite för gammal för men den här typen av musik som, som inspirerar det till att man ska vara en hjälte, man ska vara Uh, handlingskraftig Man ska vara modig, man ska vara nationalist uh, Man ska inte vika undan för Fienden uh, Man ska gärna eftersträva uh, Att uh, till sist Få vandra på bron till uh, Valhall Och det är klart att jag har präglat den jag menar, Hade jag bara lyssnat på gyren i tider Så hade det blivit någon annat av mig uh, Och det är ju det här med kulturen Återigen, kultur och form politiken Men kultur och form av definitivt människan och uh, lyssnar man på Lady Gaga eller vad det nu kan vara som så många idag gör eller det här skvalet som passerar för någon form av musik så, så blir det vad det blir. Och jag är bra, glad och lycklig över att det, att det fanns alternativ uh, när undertecknad undertecknade som, som jag hittade, som jag fick uh, hjälp att hitta till. Och det kan levereras på alla möjliga sätt och vis. Så jag har ju själv fastnat för den här gamla oj-musiken och den typen av rock. Men det finns också en utveckling av musiken. Här i dagarna så släpptes, så jag har spelat en del eh, smakprov. Nu släpptes albumet sist, Uberfolks eh, Music for Nations. Och eh, för mig har det varit en efterlängtad... En efterlängtad, ett efterlängtat släpp helt enkelt. Jag var jag hängde på låset för att kunna köpa skivan. Och det är ett projekt uh, utav George Birdy tidigare George Eric Hawthorne. Och, och ni som har tillhört rörelsen vet vem det är. Förgrundsgestalten och sångaren i Rehova som var stort uh, för ett antal år sedan. Så sådär 20 kanske. Uh, och uh, ni som inte ni som inte har koll på det. Ni har egentligen inte. Eh, ni har egentligen inte gått miste om någonting. Men eh, hans eh, Rehovas så, så förändrades kan man säga hur man såg på musiken. Alltså det, det var ett, eh, det var något som hände. Eh, när Rehovas eh, andra album eh, Cult of the Holy War kom. Det var, det var en helt ny nivå av professionalism. Och, musikalisk förmåga som visade sig. Och, ähm, efter det så, så blev det tyst från Rehovas sida från George, George Hawthorne, eller George Birdie, som han hette, Sida. Äh, det tog inte lång tid förrän han äh, tröttnade helt enkelt på, på rörelsen och eftersak han hade sett och varit med. Jag ska vid tillfälle låta honom berätta om det här själv helt enkelt för att jag håller på och äh, ordnar till att vi ska kunna ha en intervju med honom. Det är så pass viktigt tycker jag och så pass spännande för mig själv. Men nu har de släppt då, Music for Nations, Yborfolk och eh, jag pratar om där att man ska konsumera eh, vår egen kultur och det där är utan tvekan någonting man ska konsumera kan jag tycka eh, och eh, han har eh, på den här skivan så finns en låt som jag ska spela för er nu och angående det här med att påverkas av någonting, eh, påverkas man inte av den här då är man fan i mig känslomässigt död. Den heter Song for Sweden, hyfsat lång men väl värd varenda minut av lyssning. Så, luta tillbaka och lyssna på Song for Sweden med Yverfolk. Yourself, what would careless Rex or King Gustav do today? If faced with the knowledge that your people are being replaced, the giant is old in ironwood side in the east, and born was the rune. Amongst these one in monster's guise Would steal the sun from the sky Great Odin himself would fight with the beast Until he was overcome But Fenrir would fall to the silent Azir Son of Odin, great Fidal finns ett stort problem med oss moderna människor. Jag tror att fler av oss känner igen sig i det det är att vi helt och hållet har tappat den här barnsliga förmågan att se bortom den materiella världen och se genom väven in i den världen som finns bortom denna. Ehm som barn så har du livlig fantasi. I alla fall hade man det förr i världen. Och eh, du hade en förmåga att, eh, dina föräldrar sa, inbilla dig i saker. Och, och det är möjligt att det var inbildning just. Att det var på, Att det var fantasier. Men eh, kanske inte. Jag vet inte. Jag vet inte hur universum är beskaffat. Jag vet inte hur meta, den metafysiska verkligheten ser ut. Men jag vet att när eh, de sjunger om att eh, hämta kraften från Ale Stenar eller att stå vid Kungshögen i Västerås så vet jag att den som kan och som vågar släppa in den andra verkligheten också kan göra sig förtjänt utav det. Det finns någonting där ute. Det finns ett band mellan oss och fäderna. Det finns Någonting som vi inte kan sätta fingret på. Och när vi drabbas av den här känslan av att saker och ting är eländiga eller när vi, när vi känner att det har gått för långt, när vi känner att vi själva har hamnat på glid, när vi inte vet vilken riktning vårt liv ska ta, så finns det ett bra sätt att uh, hantera det. Och det är att ta sig till en sån plats- en gånggrift, en runsten, en kyrka för den sakens skull. Jag inkorporerade det i mitt, i mitt bidrag till av Victoria-skivan med äh, nu kommer jag inte ihåg vad gruppen heter, ursäkta mig, nu skäms jag också. Men jag fick göra ett inledningsanförande till, till deras låt till Stav Victoria och där tar jag upp det här med äh, äh, en sak som har fascinerat mig och det är den här förståelsen för att äh, vår mylla och det, det jordiska, inte på något sätt är frånskilt det himmelska. Det vill säga att vi kan ropa till såväl eh, fader, allfaden, fadern i skin som till våra fäder. Eh, att det finns en koppling mellan detta. Därför menar jag just att du kan hitta, hitta detta lugn och denna hjälp till att hitta rätt väl i i kyrkans famn, en gammal fin svensk kall, vitkalkad kyrka på landet, eller riddarkyrkan i Stockholm, eller en gånggrift någonstans, eller en runsten, eller vad det än är, och tillåter sig själv att för en, för ett par minuter bara släppa taget om den här materiella, verkliga, vuxna världen, och besöka den värld som vi alla var en del av, som vi alla levde i som barn. Ja, jag har kunnat se hur, hur barnen och de gamla verkar höra ihop på ett sätt som, som vi där mitt emellan inte gör. Vi, vi passar liksom inte in för att barnen och de gamla verkar på samma sätt kunna se det här som inte vi ser i många fall i alla fall. Medan vi då som är mitt uppe i det, vi tar oss inte tiden, vi förkastar... Förkastade förkasta det som barnsligheter. <laughs> det finns en värld där ute. Det finns mer än det som ögat ser och eh, det finns kraft att hämta vid eh, Gustav den andra Adolfs sarkofag i Riddarholmskyrkan eller vid gånggriften i i eh, Götene, eller på Ollebergets topp. Det finns krafter. Som vi kan om vi tillåter oss få ta del av. Och då finns det ingen rädsla längre. Det finns ingen sorg och det finns ingen misstro. Det finns inget falskt hopp. Utan man inser att man är en del av någonting större än sig själv. Man inser att, att det finns något mer. Och man inser också att man har en uppgift. Inte bara den uppgift som världen har gett oss i form av att leva vårt liv och och vara en del av det här maskineriet som, som vi alla är och måste vara om vi ska ha mat på bordet. Men också en del i det här större skådespelet, i den här kosmiska eh, kraftmätningen som pågår. Man kan avfärda det och säga att det är bara materiellt allting och leva det livet. Men eh, då tar man avsked från oss. Så enkelt är det. Så ta chansen. Greppa möjligheten. Och Ödmjuka dig inför det faktum att du inte vet allting. Ödmjuka dig inför det faktum att det finns någonting mer där ute. Och att det finns en koppling mellan dig och den jord du vandrar. Den skog du ser och de fäder som har gått före oss. Det finns någonting där som, som är värt att ta på allvar. Och ta, nytta av. och ta nytta av. Man säger att när vi pratar om de fallna hjältarna så reser de sig från bordet i Valhall. Och är med oss för en stund. Så låt oss göra det. Låt oss tala om våra hjältar. Låt oss, låt oss efterforska myten. Låt oss låta myten och verkligheten växa samman. Låt oss hjälpa till att öppna dörrarna för Oden. Låt oss, låt oss öppna sinnet för Guds vilja och kraft. Och låt det bli en del av oss. Vad finns det för orsak att vara rädd för... Några slyngla från förorten. Varför ska du vara orolig för samhällsutvecklingen när du inser vilket uppdrag du har och vilken kraft som står bakom dig? Sluta skygga tillbaka och sluta tro dig själv vara bara en köttmaskin som traskar omkring här. Utan förstå att det finns så mycket mer där bakom oss. Det är väl det visdomsord jag i sådana fall har att leverera idag. barn, dom har stort tidigare varit still när jag vandrade samma vägasom förut. Nu när i vintern taget slut, husen är de samma igen och skolan ligger så igen. Växter växte upp och dom så svann. Det här var här. Den försvann, men värnas åt folk som saknar själ Men med skaparen av den nya tidens träl Var föddes denna flaket, men vem gav näring till dess fram. I'm the God morgon. Med en magnus. Blå brigader där, där stjärnor och dyster klaras lyssnade vi på. En trevlig liten visa så här på morgonkvisten. Känner ni som jag att man har så att säga kommit igång nu? Att man börjar piggna till ordentligt och bli den man måste vara för att köra på resten av dagen. Det hoppas jag verkligen. Det är lite av tanken också med God morgon med Magnus. klart att vi sätter igång kroppen, att vi kommer igång ordentligt och att vi blir redo mm. redo ska man vara något jag inte var redo för och som jag nu håller på att fundera över ska jag be att få tala om det är ju valet jag vet inte va, jag har ett jag har ju ett problem här, jag fick, jag fick brev från myndigheterna som sa då att, att jag har rätt att rösta i valet och eftersom jag bor utomlands så har jag rätt att antingen rösta i det svenska i valet eller det tyska eftersom det är i Tyskland jag befinner mig i skriven. Och det där blev ju genast problematiskt för att jag var ju väldigt väldigt klar över det faktum att jag skulle rösta på AFS såklart klart och att jag skulle rösta på Kasselstrand eller så där deras toppkandidaterna i Kasselstrand och, och han i Göteborgen där. Gud, jag har dålig på namn också. <laughs> Mikael Jansson heter han såklart. Och det var för mig självklart att göra. Tills jag då fick höra att jag min sam faktiskt får rösta på en tysk kandidat om jag så vill. <clears throat> och det betyder ju att jag har möjligheten att rösta på Udo Fockt om jag... Känner för det. En veteran inom europeisk nationalism, tidigare partiledare för NPD och som, som faktiskt sitter i parlamentet redan, alltså vid, vid alltså sitter där nu då. Och han gör väldigt mycket bra och har gjort väldigt mycket bra. och Det har varit ovärderligt att ha honom i parlamentet. Så att, frågan blir ju då nu ska jag lägga min röst på Udo Fogt eller ska jag lägga min röst på AFS? Och vi vet att i det här valet så är det lite så att varje röst räknas faktiskt. Det, det är inte som andra sådana där val då, då man kan någonstans känna att eh, en person hit eller dit spelar ingen roll. Men här börjar det vara så för att eh, Udo Fogt har tidigare varit in, alltså in, inröstad på marginalen och det, det har ju sett ut sig där för nationella partier generellt i Europa och med alternativ för Tysklands framgångar så finns alltid risken att folk går från Udo till AfS äh, AFD för att man tror att, att det ska på något sätt vara bättre eller de har större chans att påverka och så vidare i sanningen är det ju det att, att påverka EU: det handlar om att vara en viss människa. Det, det handlar inte så mycket om att, att du är en person som lägger en röst i parlamentet. Det är inte så du påverkar EU. Utan EU måste, tycker jag, ses som en scen, en plattform utifrån vilken man, man drar nytta av de möjligheter som finns. Man, man ska inte gå, man ska inte. Man ska inte Ta plats i parlamentet med tron på att man kan på något sätt förändra. Um, I alla fall inte rakt upp och ner. Man kan ju ha en förhoppning om det. Men man ska inte tro det för att det där är en institution som är skapad för att deras egen makt ska behållas. Därför måste man förstå det och man måste förstå att uh, att uh, det är en plattform att verka ifrån. Och det har ju då fått uh, förstått och påvisat. Om och om igen. Han har använt sitt, sin, sin, sin status som Member of Parliament på ett klokt sätt under alla år. Han har heller ingen som helst beröringsångest med det av det enkla skälet att han själv är en Så att det är också en sån där fördel. Hade det varit så att det stod mellan att rösta på Udofakt och på socialdemokraterna så hade valet varit jätteenkelt. Nu är det inte så, utan nu är valet mellan Udo och Gustav. Och då blir det svårare. Jag, jag kan, för att Precis som, som Udo har hanterat parlamentet bra och precis som att han har förstått vad EU handlar om så har Gustav gjort detsamma. Och AFS har precis rätt inställning till EU. Vilket gör att, att det hela blir ännu svårare. Jag vet faktiskt inte. Jag hoppas kanske att ni i chatten här ska komma med bra argument så att jag kan ha, ha något nytt att fundera på. För att jag har lite kommit till att det eh, står still just nu. Vågen väger exakt lika. Och jag vet inte. Någonting måste ju få väg, vågen att tippa över åt det ena och, och det andra hållet. Jag, jag kan ju någonstans så där känna att det borde, att jag vill ha i bagaget att jag har röstat på Udo Fokt. För att det i sig gillar jag bara. Eh, men det är inte rätt... Det är inte rätt utgångspunkt när det handlar om detta. Så att jag får fortsätta fundera helt enkelt. Och min förhoppning som sagt är ju att ni kanske kan komma med något bra argument antingen för eller emot. Börja rösta på AFS eller börja rösta på MPD och Udo Vogt? Det är någonting ni får fundera på medan vi lyssnar på Bulldogs Fate, Family and Folk. country, his country and fall. He knew that fight is right. When a young boy loses his fight, he at least tried to stay Statum i historien. År 1593 den svenska rikskanslern Nils Göransson stjärna öppnade ett kyrkomöte i Uppsala. Vilket numera anses som den svenska kyrkans viktigaste. Den 5 mars har man enat som att Sverige ska vara en luthersk stat. Och att den augsburgska bekännelsen från 1530 ska vara bekännelsegrund för kyrkan. Vilket den är än idag år 2019. Nu tror jag dock att Nils Göransson Gyllenskärna med flera kloka svenska män i allt väsentligt hade gjort som Kristus om de eh, transporterades till vår tid. Det vill säga satt sig utanför Sveriges kyrkor, knytit knut, sig en piska och sedan mera gått in och drivit ut de fähundar och eh, djävulsdyrkare som idag sitter eller snarare står vid predikstolarna och altarna i form av svenska kyrkans eh, präster inom citationstecken. Eh, det måste vara att den här bekännelsen fortfarande är en grund men bara till ordet kyrkan har fallit och det har alla de stora kyrkorna vilket var förutspott naturligtvis. Eh, jag är motståndare till all organiserad religion som den ser ut idag och det bör man vara kyrkan och tron ska icke förväxlas med den svenska kyrkan eller med den katolska kyrkan eller med någon annan kyrka, dessa avarter dessa människor som försöker stjäla andra människors stjälar usch och fy 1872, området Yellowstone som ligger i Klippiga bergen i USA, blir världens första nationalpark. Syftet är att områdets unika natur ska skyddas. 1872 alltså. Och det dröjer 40 år till 1909 innan Europa får den första nationalparken. Och den inrättas i Sverige, ska ni veta. Yellowstone, som är en supervulkan. Uh, det är en uh, spännande sak som ligger och puttrar <laughs> under Yellowstone. Och uh, om den får för sig att uh, smälla så uh, ja, då är det kört för oss alla. Man säger att den är uh, well overdue, att den, att den borde, borde smälla nu. Uh, saken är den när de räknar på det där, då är det typ en hundratusen års marginal. Som, som man har att gå efter då så att det där att den är nära att smälla, ja, ja, ja vi har en supervulkan här i Tyskland också det ligger under en sjö kommer tro att det heter, det finns några sådana där runt om på vår vackra jord och förr eller senare så kommer det naturligtvis hända saker jag hade en diskussion med min son om det där, han, han tycker sånt där är väldigt spännande vi konstaterade att det inte är särskilt mycket att gå oroa sig för. För smäller den så där, då är det kört. Då, då är det bara att, att sätta sig ner och, och vänta på att de här, det här molnet ska komma och ta en eller lavan eller vad det nu kan vara. Och Man får bara göra den bästa situationen helt enkelt. Det är, inte, det är som sagt inte mycket att uppröra sig över. Smäller det, så smäller det. Uh, Albert Berry utförde första fallskönshoppet den här dagen i historien 1912 jag undrar vad som får en att vara den första på detta så här. Nej men jag gör som så att jag, jag skaffar en liten tygbit som jag sätter fast på ryggen och så hoppar jag från en ballong eller ett flygplan eller något så får vi se vad som händer. Det är inte, det är inte utan att man fascineras över de, de här föregångsmännen inom medicin eller vetenskap eller i det här fallet då aerodynamikens område som... Verkligen sätter, äh, sätter handling bakom orden att Nej, men det här är en bra idé. Jag tror, jag tror på det här att hoppa från flygplan. Jag, jag tror på det så att jag gör det själv. Äh, gick alldeles äh, utomordentligt bra första gången. Äh, men äh, i det, sitt andra hopp från ett flygplan då. En dryg vecka efter att han gjorde det här för första gången. Så omkommer Barry. Äh, då 33 år gammal. På tal om flygning den här dagen, historien, så kidnappas, eller snarare så, så hittas, kidnappas, ursäkta, så kidnappas då Charles Lindbergs son, ett och ett halvt år gamla Charles junior, blir kidnappad från deras hem. Man får en lösensumma begäran och så vidare och så vidare. Men den 12 till maj så hittas då lilla pojken mördad. I inte långt från Lindbergs hem. 1935 grips snickaren Bruna Hauptman som döms skyldig till brottet. Eh, han avrättas också för detta, men på senare tid är det dock ifrågasatt om Hauptman verkligen var kidnapparen. Det här är en historia med många, eh, många hörn och vinklar. Det vi vet är att eh, Charles Lindberg var en fredsivrare han var tysk vän han var stark motståndare till den judiska maktrörelsen, hans far specifikt hade utmanat Federal Reserve och det är inte svårt att tänka sig att en djupa staten vill statuera ett exempel kort sagt jävlas inte med oss jävlas inte med oss, då kan det gå så här jag tror att det är där någonstans vi kan hitta, eh, hitta sanningen om mordet på Charles Lindbergs son. Fruktansvärd historia, eh, men en del av en historia som vi alla bör känna till. Så, 1953, den svenska skidåkaren Nils Moranice Karlsson vinner Vasaloppet för nionde och sista gången. Och än idag, alltså 2019, är hans rekord på nio Vasaloppsegrar oöverträffat. Det där Vasaloppet borde man ju någon gång... Eh, genomföra faktiskt bara av principiella skäl. Nu mina vänner är det dags att lämna över till Daniel Fränderlöf som ska köra sin timme och sen ska han och jag tillsammans köra en timme nyheter och annat spännande i morgon med Svegot Då är det klockan 09.00. Vad Daniel har att prata om idag, det har jag ingen aning om. Men jag ska låta han få göra det i alla fall. <tryck> Alltid finns det något intressant. Han var ju på bilutflykt igår, förstår ni. Och hur gick det att köra? tio timmar eller vad det nu blev till sist? Det ska bli kul att höra. Jag önskar er alla en trevlig helg. Jag tackar er för att ni finns. Och hoppas att vi hörs igen på måndag i morgon, Magnus. Klockan 07.00 då Sverige vaknar. Ha det så bra nu.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 Senare det är ju extra otuligt idag när vi har så mycket att göra, du och jag. Vi ska ju lyssna på John Lindén, vi ska lyssna på Livet, Döden och Evigheten. Vi ska lyssna på veckans låt. Och vi ska lyssna på mig, ska vi göra. Eller ni ska. Eller jag ska. Lyssnar man på sig själv. Hmm. Lite filosofiskt intressant det där. Lyssnar man på sig själv? Lyssnar man på vad man själv försöker säga? Respekterar man sig själv och ser man till vad man verkligen vill och så där. Jag vet inte. Lyssnar ni på det själva? jag på dig själv. Jag. Jag gör nog inte det. Faktiskt. Gud, vilken märklig tanke. Det här har jag aldrig tänkt på innan. Jag är nog syndålig på att lyssna på mig själv. Man försöker övertyga sig själv om. Ja, men gör det där nu, och så kanske man borde tänka lite mer på. Men är det verkligen det där du borde göra? Eller är det där någonting du bara. Vill du verkligen göra det här? Eller är det någonting du vill att du ska vilja göra? Om ni förstår vad jag menar, det är knappt jag förstår själv. Det kan ibland vara lite svårt att ta reda på vad man själv egentligen tycker och tänker. Jag är i alla fall oerhört duktig på att ljuga för mig själv. Så pass duktig att jag faktiskt många gånger under mina skogspromenader framförallt försöker klura ut vad det är egentligen jag vill, och vad tycker jag och vad tänker jag. Mycket av det jag tror att jag tycker och tänker och vill är bara ett skådespel inför mig själv. Otroligt fascinerande det här med att ljuga inför sig själv. Alltså, ganska nyligen kom på, jag kom på att jag gjorde det. Jag, för jag är en ganska bra lugnare. Jag ljuger inte mycket, jag är väldigt sällan en ljuger. Men det verkar som att jag framförallt ljuger för mig själv. Eftersom jag är så bra lugnare så går jag ju på dig själv. Ja, det är ett jätteintressant samtal med, med en, en, en nära bekant kan man väl säga. Så, ja, jag vet inte, argumenterar jag för eller emot någonting Men jag hade inget ett avtal med henne Nämligen om att <coughs> absolut aldrig någonsin ljuga Vilket är skönt ehm, Som sagt, jag ljuger inte ofta Men det innebär inte att man alltid säger precis vad man tycker Men, men den här personen har hade ett sånt av, avtal Så mitt när på resonerar någonting Så vad hindrade jag men Jag sa, vänta här nu lite Nej, men det här, jag tycker nog inte ens det här Jag har nog bara ljugit för mig själv och så berättade jag vad jag egentligen tyckte. Och det är, Sanningen kan ju vara... Nu var det inte det något elakt eller någonting, men det kan ju vara lite... Jag ska inte rekommendera någon att alltid... Jag hatar sådana människor som, som är... Om Jag är bara ärlig. Du ser ut som skit. Så jag är bara ärlig. Gud, vilken ful klänning. Jag är bara ärlig. Du är jättedålig på att jodla. Jag är bara ärlig. Man ska inte vara elakt på något sätt och skydda sig bakom ärligheten. Och det var inte jag. Jag vill bara säga det. Att det inte är så att man alltid ska vara ärlig mot alla hela tiden. Det har inte... Man ska inte vara, hur ska jag ta mig ur det här då? Man ska inte vara mer ärlig än vad som behövs, det låter ju dåligt Jag, gör så här att jag litar på att ni förstår precis vad jag menar Man ska inte såra någon och sen skydda sig bakom att man är ärlig Det var nog det jag ville komma fram till Och fjärde gången nu, det var inte det samtalet med den här kvinnan handlade om alls Hur hamnar i detta? Det var ju inte alls meningen Eh, hur som helst, ja det var mycket bil igår Ja precis, eh, det på värst var min lilla bil kan gå fort Det var ju 120 vägen, bra bit Jag trodde väl att hjulen och rätten och växelspaken Och rutorna skulle skallra av fullständigt Men den höll ju hela vägen eh, Jag märkte verkligen det här med Ni vet jag är så fascinerad av blodsocker Eller rättare sagt jag är så fascinerad av hur Olika man är beroende på vilka kemikalier Som för tillfället flödar runt i kroppen Och hur mycket av dem det är Så på vägen till Jönköping var det faktiskt jag eh, hade lite bråttom Nu vet jag tycker inte om att säga ordet stressad Men jag hade ont om tid Och för mycket att göra Så kan man väl säga eh, Och då tyckte jag att det var värst Det var det bilar överallt Och var allting lät och det var soligt Och man såg knappt någonting Och alla körde som idioter Och bilen var på sprängas minst elva gånger Och eh, vägskyltar var det överallt Det var vi att hålla reda på det gick ju bra, det är bra när man är så pass nybliven bilförare Man är ju väldigt noga med allting alltså det var inte så att det var någon fara, men så sladdade jag in på rasta på vägen där och checkade lite gött fläsk och lite lingonsylt och lite sånt här, lite raggmunkar. Eller var det ungspankakan? Ja, ah, skit samma. Eh, satt mig i bilen sen och oj, vilken skillnad vet du. Det var bara helt njutbart att åka runt. Det Plötsligt gick allt lite långsammare och solen var inte alls irriterande utan riktigt vacker och alla andra förare var så trevliga. Men som ni vet det är det ju lite hopplöst man skulle åka hem där senare på kvällarna på 120 vägar. Gud vad man får zigzacka mellan alla lastbilar. Det är ju inget konstigt, men, men jag tänkte undra om det är värt det. Lastbilar får, lastbilar får vi köra i 90. De är så väldigt mycket i fatthundrarna så det blir mycket omkörningar. Å andra sidan det är det knappt några ute och kör. Får man faktiskt redan klockan, redan klockan nio var det ganska tomt på vägarna. Så det var skön och fin körning hem. Just det, jag hade inte så mycket tid idag. Vi hade så mycket annat att göra, precis. Då ska jag bestämma här. Det blir väl bäst att jag gör det. Då bestämmer jag att vi börjar med att lyssna på veckans låt. Som som vanligt presenteras av vår vän Martin. Borta på Midgård Records. Jag hoppas att ni är där och kikar ibland. Och köper en skiva. Det kan vara trevligt att ha och lyssna på i skivspelan. Och... Ytter! Det. Detta blir avsnitt nummer 16 då. Hallå, hallå, hallå, hallå. Det var Martin på mygård där. Nej, så där pratar jag inte riktigt. Ja, i den här veckan så är vi hemma i Sverige igen. Och jag tänkte att vi skulle spela en låt ifrån enhärjarna. Eh, och låten heter, eller ja, introt är med Och introt heter Ride of the Valkyries eh, Och låten heter Tillsammans vi stå Och de passar så bra ihop där så att det var bara tvunget att de skulle eh, gå med eh, Låten ligger på skivan The Resurrection eh, Och vilka är då enhärjarna? Ja, det är ju mångt och mycket ett enmansband men alltså medlemmarna har skiftat genom åren. Men det är med basen i sångaren Bisson som egentligen heter Thomas Ek. Eh, och det finns sex fullskivor, en minisedj och en split som är släppta under namnet Enhärjarna. Och vad kan vi säga att det är för genre då? Fartfylld bröt i vikingarock eh, med ett jäkligt eget sound. Första sjön kom redan 1994 och eh, sista 2015 och den låten som vi ska lyssna på idag den ligger på Resurrection som sagt och den är från 2009. Förutom enhärjarna så har eh, Bisson eh, varit med i ett annat band och, och sjunkit här eh, som heter Steel Cap Strength och de har gjort totalt åtta släpp. Eh, och det är på engelska och det är mer ett klassiskt band skulle jag säga eh, sen har vi även en liten spin-off som heter Forbidden Rage som det är väldigt två släpp i tror jag och förutom det här så finns även eh, soloskivan Steelcap Bisson som eh, eh, ja, är en, en soloplatta helt enkelt eh, och sen finns det även musik som är gjort under namnet Bisson and the Vikings och där finns det en fulllängdare och en split. Och eh, jag tänkte dra en liten rolig parentes. Eh, Bisson eh, var ju tillsammans med en tjej som heter Anna-Lena Larsson en gång i tiden. Och eh, de eh, gjorde en balladskiva eh, över sti med Stika Strängs bästa låtar ihop. Eh, och den heter helt enkelt Steel Steelcapped Ballads. Eh, men sen gjorde den här Anna-Lena en riktigt god klassisk kovändning och skrev en bok där hon väl ville bli känd som heter Nazibruden, en sann historia. Eh, och ja, jag, jag kan ju ta med några ord från bokens beskrivning. I Nazibruden berättar Anna-Lena för Jessica Devert om sitt liv, om året som nazist, om kärleken till Erik, finerat namn. Och om den svåra vägen ut ur rörelsen tillbaka till ett normalt liv. Eh, ja, och ja, man behöver inte säga så mycket mer än att hon vet nog inte så mycket vad hon pratar om. Eh, men nu avslutar jag, och eh, innan ni förar på den här grymma låten som ni borde vrida upp volymen på, så jag bara säga att vi har mängder av enherrarna och stilkraftsträngsgiver och även bisons andra projekt i shoppen. Och med det tackar jag för mig idag så får ni hålla sig himla gött. Hej då! har kommit till min kännedom <skratt> att nivån ut där var något hög. <skratt> det är bara ni live-lyssnare som får lida av det. <skratt> för det ska jag fixa till. Efteråt, men i alla fall ursäkta, på, ursäkta för det... Någon sitter på färgintervju med här, ser jag i chatten. För att hur hög skatten blir för detta. Ehm. Ja, din kommentar kom, kom tre gånger. Uh, I alla fall, Midgård Martin, veckans låt var det. In och köp och handla och stöd Sunda Saker på tal om att stödja Sunda Saker. Så slog vi ju... Uh, vi, vi kom över målet, eller målet, målet? Jo, målet. Uh, 50 000 kronor samlade vi tillsammans in igår. Fantastiskt, vi tog oss över sträckan och en liten bit till. Ni är helt enkelt fantastiska, eller ni är ni. Vi är fantastiska. Vi gör ju detta tillsammans tillsammans. Du och jag tjatar om det där. Men jag tror aldrig jag kommer bli trött på att chatta om det. Det är så fint att göra saker tillsammans och det är ju lite ovant. Man har gjort saker lite grann tillsammans där man har hjälpts åt att fixat en fest kanske eller bjudit en pinne en längre sträcka eller så. Men just nu när vi är en bra bit över tusen personer som samarbetar så kan vi faktiskt bokstavligen flytta berg ifall vi skulle vilja det. Nu kan vi kanske lägga vår tid på att göra något annat än just att flytta berg men eh, fräckt är det jag kom lite av med här för att det var så eh, att ljudet utgick så dåligt, det är liksom det värsta som finns, man sitter där helt röd i ansiktet och man har gjort sitt, nu det har ju bevisligen inte gjort min del för det ska ju inte låta så men den här känslan av bara, men vad är det som händer, man tittar på alla nivåer, man dubbelkollar man ser på den lokala inspelningen, det låter bra, det ser bra ut men någonstans längs den här kedjan så har det ökats någon decibel eller två och därför låter det skräp mig, jag skruvade på alla rattar här, det blev visst lite bättre under andra halvan just det, det här kommer att ta upp imorgon med Svegot också vi har ju kivitävlingen, ni vet kivitävling, vi har en vinnare men jag hade inte riktigt tänkt igenom detta. Vi jobbar ju trots allt i en bransch där saker och ting kanske ska vara lite hemliga. Så vi kan inte bara sitta här och säga vinnarens namn. Vi måste ju kolla vinnaren först. Och igår var det lite sent och jag vill inte heller kontakta vinnaren så här tidigt på morgonen. Så vi ska se om vinnaren vill bli presenterad så gör vi det på måndag. Annars säger vi bara grattis till den här personen och så får den fortsätta vara anonym. Den här hen. I måndags hade vi ju ingen John Lindén. Det är fruktansvärt, en tung måndag och släpa sig igenom, får ju en del självmordstankar och sådär va. Det är tufft, men som tur är har vi Jonny Lindén idag istället och vi ska prata lite om hur det kommer sig att svenskar verkar tycka att just alla kan bli svenskar. Vad är detta? Tänker ni? Jonny Lindén på en fredag. Vad är det som pågår? Jo, det ska jag berätta för er. Jonny Lindén han har varit i det vi kallar utlandet. Eller hur, Jonny? Precis. Sen är det ju så fint folk kommer sent. Ja, precis. Om det så är fyra dagar sent så är man riktigt fin får man väl utgå ifrån då. Fint Därför blir det lite kortare idag och vi planerar att vara tillbaka på det vanliga schemat måndagar här kommande måndag Men vi får se hur det kommer att det röra planer är, Som ni vet det är första som dör vid kontakt med fienden och i vårt fall är väl ja, är det lyssna? verkligheten Ja, lyssnarna som är Vi brukar gilla verkligheten Ja, ibland, det beror lite på hur verkligheten beter sig eh, Du Spanien, hur var det då? Spanien var fint, vi hade ju framförallt helt grymt väder mm. alltså 16 grader tror vi hade kallast dagen det var ja, lite bad och lite göttigt. Det var, allting sånt. Så du, ja, just det, vi brukar gå igenom, men då har inte du kanske hängt med på som hänt sista veckan här i Sverige. Någonting du jag har ha det har varit behagligt frånkopplad. Du kan berätta för dig att det är samma sinnesjukdom. helt som vanligt. Det är ingenting som har förändrats där. Och du kommer nästa vecka. Men det var en del spanjorer i Spanien antar jag. Eller? helt fullt av dem. Alltså framförallt det är ju nästan bara utlänningar. Det är, det är väldigt få svenskar. Mm, just det. Och räknas svenskar som där? Räknades du som spanjor när du var i Spanien? Inte minst. minsta. Det gjorde inte det, menar du? Uh, och om jag skulle säga till en spanjor så här Nej, men Johnny han är spanjor nu för han har fått ett spanspass. pass. Vad skulle de säga då, tror du? Precis, jag har fått ett spanspass. pass såg så åkte jag tunnelbana i Madrid. Just det, precis. Ja. Du är en nyanländ spanjor då, kanske. Ja, Nyspanjor, ny ny spännande, ja. dynamisk spanjor. Vad skulle då Miguel, eller vad heter de i Spanien? Vad skulle de säga till dig då? De skulle be en snäll farbror och Vitrock ta hand om mig och eh, stoppa in mig i en mjuk fin, varm <laughs> <m> variant. <laughs> Nej, men alltså, de, de, de, för att vara ett folk som är alltså, sjukt blandat om man jämför med svenskar. Mm. Alltså, spanjorer finns ju verkligen alla Alltså, det finns ju alltså, ganska många spanjorer i ju liksom uppenbart vita. Ganska många spanjorer är också, kanske inte så vita. Just det, de har 700 lite... år av muslimsk ockupation, och mm. ett sånt där har spår. ju eh, spelat in och man är ganska nära Afrika. men det går ändå, Man kan ändå peka ut en spanjor? Eller? Jag tycker det är rätt svårt. Men, ja, nu... vi, vi tycker väl det, men jag tänker att de kan det själva. Eller kanske de inte kan. Tänk vad hemskt de inte kan peka ut. Säga, vi kan inte peka ut vem som är finsk och vem som är svensk. Det kanske är något liknande. Kan vara lite så Sen, sen är det ju så att Sp Spanien är ju stort Alltså rejält stort och består mm. av ett antal olika regioner Och, och nu var ju vi i, utanför Barcelona I Katalonien och, och där har du ju väldigt många människor som Alltså går bara förbi De skulle du lika kunna tänka fransman Eller du vet såhär eh, Sen har jag ju bott nere vid sydkusten i Andalus Andalusia mm. Andalusien säger man väl på svenska och, och där är det ju eh, lite mer solbrända spanjorer kanske. Okay. Och det går lite långsammare. Ja, vet du om spanjorerna internt skiljer på detta? Man kanske, man kanske som liksom det brukar vara när det är så här- att man kanske är de, de lite ljusare ja, det, det gör man absolut. Mm. Inre rasism där. Men frågan är ju då som du ställde dig i din krönika- varför tror just vi- att alla kan bli svenskar Jag vet inte om det är sant det du skriver här Men jag kan inte komma på något annat land Eller folkslag där man är ja, jag, vet, jag vet inte ens hur man säger Tyskland Man kanske säger nytyskar så, Men jag tror inte det, Då borde vi fråga någon som vet Men vi kan väl utgå ifrån att det bara är svenskar Varför är det just svenska tror du då? För att vi är världens bästa folk Så mm. om vi säger att andra inte kan vara som oss Så är vi alltid nedvärderande Alltså alla andra folk vet ju att de inte är bäst Så vi bara låtsas vi, För det är ju svenskarna ja. så, så, så de har liksom en både uppåt och neråt eh, Variabel Medan vi bara har då Den nedåtblickande variabeln okay. och, den, och det har vi ju lite svårt för <laughs> Svenskar är sådana svin <laughs> Ja, ja. Uh, nej, och du här till exempel Hur fick, fick däremot ganska många svenska Först att slatan Krudobaxi och Dr. Alban Var svenskar Slatan uh, har ju lyft upp det ganska länge Och jag minns om man backar bara så här fem år så var man och ja, nej, han kanske inte är svensk så här. Men vem bryr sig om det? Men han är ju super jättemycket inte svensk, givetvis. Och det är ju väldigt självklart. Och att, att man inte tyckte det var viktigt, det är väl klart, det är väldigt viktigt. Alltså, det är både viktigt och oviktigt symboliskt, är det är ju oerhört viktigt att vi kan skilja på en som är svensk och inte svensk. Men så lät lyftas som lyfta som något vet underbart integrationsexempel. Trots att han själv säger att han inte är svensk, han bete sig inte svensk, han ser inte svensk ut, han, han får visst att sjunga, du kan du frida i någon. Reklamlåt för Volvo och sådär. Men, men utöver det. Jag um, är ju inte svensk och det plågar mig, John, är att, att många verkar se upp till honom som någon slags. Den bästa sorten svensk bara för att han är framgångsrik och är duktig på att sparka bollet igen. Ja, men alltså. Han är ju duktig på sparka boll. Man behöver liksom inte ta ifrån honom det han är bra på. Nej, nej. Men det gör han inte mer så. gör hon är ju inte svensk. Nej. Det är samma som Ludmila, tänker jag på också. Stackaren mm. där som man går svensk medborgarskap jättefort jättefort och skickade ner för. Vad var det hon var? Skyddskytte? Nej. Hon var väl löpare och blev bobbokare. Just det. Hon blev jättesvensk. Och Vi har ju även, ser man ibland, tycker jag inför OS folk som är från väldigt långt bort i Afrika som blir svenska plötsligt för att de kunde springa. Ja, men alltså, vi, vi, Sverige är ju inte värst på det. Alltså, Schweiz är, är ju sannslösa alltså. Du kollar på Schweiz fotbollslag och tar du en del av arabländerna, alltså förändrade Arabemiraten och sånt. De är ju ofta the highest bidder på att få folk och ge dem medborgarskap och bli framgångsrika. Nej, men jag tror inte det. Jag har gjort alla internationella tävlingar helt ointressanta tycker jag. När det inte är raserna som tävlar, det är inte ens kulturen. Utan det är bara som nej, är men, men visst, har det blivit så. Alltså, jag tror inte jag är unik att inte bryr mig särskilt mycket om OS och sånt längre. Nej, nej. För det är inte. Det, det, det har blivit liksom. Ja, samma icke-svenska som tävlar för oss som för alla andra ja det är som är lite intressant är ju då att Norge dominerar i många skidsporter för det är, där är det normen som som vinner och det är, ju, det är ju mm. någonting i både rasen där och i deras kultur och allt vad det är det är ju lite, lite ja. kul men, men i mina fotboll och jag vet inte det är hockey, det är väl inte lika mycket färgblandning där men det känns väl sällsynt en hel del och, och, och jag så. tror dessutom att de har inte generellt sett inte egenskaper så alltså, kollar du i Nordamerika det bor en och annan icke vit i Nordamerika ha. både i Kanada och i USA och det är, alltså, vad, vad har man i NOL? Är det en icke vit eller något i snitt? Ja, kan ju bero på. Är det, är det raskt, eller nej, kultur, vissa, vissa sporter funkar inte bra. Alltså, det, det, är ju, det är väldigt ovanligt med, med svarta eh, inom bilsport, motorcykelsport. Mm. Biljard. Ja, jag, det, är, det är lättare att förklara. <laughs> men men, men alltså, det, det, det är någonting med koordination, balans... Ja. Som, som... Och kynne, som, kan man tänka ja. sig. Men, men hockey har alltid förvånat mig för att tänka att det är, det är bra att vara stor, stor och fysisk och aggressiv för någonting som, som vi kan se många från Afrika, inte alla är sådär. Men vi har ju bokningar det, det är inte bara det. Nej. Nej, men precis. Det är väl det då. Det är spelsinne kanske och inte vara för aggressiv eller vad du nu kan tänka så. Och visst, en del... I ju såklart kultur och socioekonomiska faktorer. Det är dyrt att spela hockey till exempel och generellt så har svarta lite mindre pengar. Men det, men det kan inte förklara hela grejen. Hade svarta varit oerhört bra på hockey, alltså rasmässigt så hade de såklart varit mer framstående där. Då hade man ju velat, velat ha fler sådana som spelar hockey. Man, man har ju försökt att, att få in kenyaner och så i cykling. Ja, det låter ju som en... Det som en är ju att, det. Om du kan springa maraton och grejer så <laughs> måste de ju kanonduktiga <lyckas> <laughs> de kan det. Cykla. Men de har floppat. De, de har inte lyckats få in någon. Alltså exakt noll i, i Pro-tåren. Det är ju konstigt så. Alltså. Ja, men det, det... Jag kan inte så mycket om cykling, men jag menar bra syrupptagningsförmåga borde ju vara en ganska grundläggande sak. Ja, men det, det, det är inte bara det. Nej. Alltså du, du, du... Det är nog lite IQ och lite... Kunna planera väldigt långt. Alltså du, du, du cyklar ju kanske 30 mil mm. om du är uppe på den nivån mm. per dag i tre veckor. Mm. Och, och då ska du eh, disponera den här givna eh, energin du har. Just det. Maximalt bra. Och du ska kunna koordinera, du ska kunna eh, liksom hålla balans, cykla. Hålla reda på väldigt mycket saker. Koordinera med teamledare, mm. lagkamrater. Just det. Det, till exempel vi, vi satt på hotellet och det var det ett gäng eh, idrottsmän eh, på bordet bredvid oss så, så frågade jag min, min son liksom, vad, vad tror du att de spelar för någonting ja, han bara så jag ingen aning och så började jag tänka såhär, okej, det är bara vita ingen stojar tänkte, okej, handboll eller cykling kommer jag fram till och de var ja. cyklister ja just det. Man kan döma dumma folk efter deras sport ja, så alltså, Hur de beter sig, du har helt olika mentalitet. Hm. Ja, men såklart. Um, men du, vi får ju kolla lite på Estland igen. Du har ju lite bakgrund där. Det finns inte så mycket nyäster heller då. Nej, men det gör du inte. Eller jag. Det, det, det är ju inte en homogen befolkning på det sättet att alla är äster. Man, man har ju en väldigt stor del... Eh, Tvångsinförflyttade ryssar i I Estland ja, Efter Sovjetokupationen ja. eh, Men det är ju ändå Andra vita människor Så, så man har ju inte den Mångfaldsproblematiken som vi har ja, precis. Men man är helt medveten Om vem som är vem Och ingen får för sig att de är en del Av den andra gruppen Och det är umsensidigt ja, ja. Ehm. Det krävs ju Ja, beslutsamhet och hårt arbete Ja men det är det, Ester alltså, har ju Många Ester, man har ju en, en diaspora med. Mm. Vi har många Ester i Sverige till exempel Framförallt i Stockholm men, men de är ju väldigt medvetna Om vad de är och varför Och, och jobba sig För att och, och hålla liv i det. Ja, det, det Vi, vi träffas det är ju här viktigt. i, i, i att ungarna är två, De två äldsta för det i Estland mm. så, så varje söndag i princip Om det inte är något väldigt speciellt Så så har man då en sån estnisk grupp och folk träffas och liksom lägger tiden och energin och åker och det är inte så mycket som skiljer Jo, det är väldigt mycket som skiljer Östland och Sverige men, men i storlek är det ju inte visst, vad är det en miljon alltså, va? ur ett globalt perspektiv så, ja. så är ju eh, under en miljon eller som vi då kanske 6-7 miljoner eh, en väldigt, väldigt liten folkgrupp både och. Ja, en liten prutt, pruttbefolkning som ja. knappt finns. Och, och, och ska vi liksom överleva i många generationer så måste vi ju inse att vi är en väldigt, väldigt liten minoritet och agera därefter. Um, jag tänkte att vi, vi lägga till någonting. För jag, vi försöker ju ibland när vi hinner med ta lite kommentarer. Uh, och nu, även om det här är ett kort avsnitt, Så tänkte vi kan hinna med att ta en eller annan kommentar först. Men vill mm. du lägga till någonting? Vill du, uh, ja, vi, Nej, jag vårt lite. budskap är ganska lätt. Man, ja. man, kan, man kan inte byta kan man säga. Du är född Nej. svensk och kille, då är du det alltid. Du är 1,77 77 lång Du är du naturligtvis alltid det också om du inte vill bli med en fot eller så. Um, och Sverigepartiet skriver att alla kan inte bli svenskar. Enligt SVT-serie De första svenskarna så är vi alla negrar. Samtidigt säger SVT att det inte finns några raser. SVT utgår ifrån att alla svenskar är idioter. SVT utgår ifrån att alla svenskar är idioter. Jag kanske SVT det. är en vänsterextrem opinionsbildare. Precis. jag har inte sett det här på grammet om att vi skulle vara negrer. Har du gjort det? Nej. Nej, men det, jag såg bilder det är liksom en kolsvart människa med, med kristallblå ögon. Det jag har väldigt svårt att se hur det skulle kunna utvecklas. Det hänger i ögon för det hänger ihop väldigt mycket. Menar, det, det, det, det finns ingen logik. Nej, och jag menar även om det, vi säger att det vore sant. Vad, vad då då? Nu är, vi inte, nu är vi inte svarta, nu är vi vita. Mm. Jag förstår inte vad det är de försöker. Det är, det är, det är, ett, det är ett argument. Det är ju, ett argument. Ja, det är ju faktiskt det argumentet. Vi kommer alla från Afrika. Okej, okay, okay. gjorde vi inte det för det första. Men även om det stämmer, vad är fortsättningen på det argumentet? Vi kommer alla från Afrika, därför ska vi släppa hit Afrika igen då? Det finns ju inte. Nej, för det, det har ju visat sig att den formen av människa som vi var från början i så fall kanske inte var så lämpad där och därför har vi utvecklats till något helt annat mm. medan de inte har gjort det mm. Mm. Om Sverige hade stängt gränserna helt idag är de muslimerna dödat alla svenskar senast, senast under 2040, tack vare deras enorma födelsetal och natur I dagens läge då politiker, medier och institutioner gör allt för att göra Sverige till en islamisk stat. Kommer detta ske senast 2030? Skulle det berg Ja, Johnny. Ja, visst, alltså, om, om vi fortsätter som nu så har vi inte så långt. Vi kommer inte fortsätta som vi gör nu. Vi ser redan jättestora förändringar. Men visst, om man kunde få, om detta bara skulle få flytta på så hade ju Sverige faktiskt varit utraderat om inte allt för lång tid. Ja, ja, nej, men alltså, jag har svårt att se 2030 eller 2040 men i, i slutet så är det oundvikligt. Såklart. Och, och vi, vi vet att ju fler... Från en annan folkgrupp som är, desto färre barn skaffar man och liknande. Så, så det blir ju så. Sen, sen om det är 21:00 eller liksom när det nu blir. Ja, precis. Och, och jo, menar... det, det spelar mindre roll än att mm. vi måste ändra riktning. Och frågan är ju de som, de som ändå fortfarande stöder det här projektet Vad, vad tror de kommer hända att, att muslimer kommer sluta vilja komma hit då, Om vi nu tar muslimer som exempel Att de kommer sluta vilja spela sin religion Att de kommer sluta föra barn att, alltså, vad, hur, tror, hur tror de det ska gå alltså, för... Nej, alltså, det, det, ju, ju fler det blir av dem Desto sämre går Sverige ja. och, och då försvinner de ekonomiska incitamenten Att flytta hit mm. Jo men de, kommer ju de, de, de lämnar ju sina länder Av en orsak mm de lämnar ju inte sina länder för att flytta till ett likadant land. Ja, precis. Och det Sverige blir ett likadant land, fast kallare mm. så, jag menar, det blir men länge vi... vår infrastruktur att överleva. Mm. Inte ens den överlever för alltid utan oss. Men... Uh... När det väl har gått så långt att det är lika dåligt här som där så har det kommit hit väldigt många och frågan är om, om folk, om de drar härifrån då. Men då tänker jag också i ett sånt så kommer svenskarna fortfarande ha det ganska mycket bättre. Vi har ju våra rötter här, vi får väl samlas då i små enklaver och, och vänta ut i värsta fall. Mm. Dra, dra hem. så Det blir, det blir kallt varje vinter. <laughs> det var faktiskt all tid vi hade för idag. Ni lyssnade ju på detta på en fredag och vi har lite annat att tänka på också. Men Jon, vi säger väl känns lite snöpligt att det blir så kort. Vi får försöka överleva och så får vi ta igen ja, det. Men vi kör två timmars special nästa vecka. Det får vi absolut göra. Johnny Lindén och de har det här läsans krönade såklart på sekot.se. Tack för idag. Tack för idag. Och där hörde vi Jonny Lindén tillsammans med Daniel Frändelöv som diskuterade vem kan bli svensk och vem kan inte bli svensk här på Radio Svegot. Vi går raskt vidare till livet, döden och evigheten där Daniel Frändelöv och Anders diskuterar de nio dygderna. Idag är det dags för nummer sju, gästfrihet. Helga detta vi och skydda det från allt ont För att göra allt det som ont vill vårt folk. Asa Tro med Daniel och Anders Livet, Döden och Evigheten. Livet, döden och evigheten är tillbaka med mig Daniel Fränderöv och vid min virtuella sida, ingen annan än Anders Tom. Hej, konstnär du var någon annan där nu, vad förvånad har du blivit då ja, Nej. Ja. Nej, jag heter ju Martin eh, Hur står det till med dig? Ja, det är fint, jag bara repa efter den där förkylningen som alla andra har också mm. det, är det låter lite snorig fortfarande Ja, det sitter djupt inne i det sitter djupt, djupt, djupt, det är temat för den här, för den här podden Där vi går igenom ja. dygderna, men det har ju också blivit Anders Allmän poddsamtal om livet, men det var väl lite vi hade tänkt från, från första början också Ja, precis, det är väl, vi kommer ju fram till att vi har ju inte svaren Så vi får ja. helt enkelt bara diskutera oss fram till saker Killgissa tror jag det heter, nu efter den sitter här och kill, killisar lite om de stora frågorna. Och idag är det ett lite speciellt ämne. Vad är det vi ska prata om? Idag är det gästvänlighet. Just det. Du har något fint att läsa för oss först vet jag. Ja, vi som vi brukar. Vi börjar med Steven True Stephen MacNellans bok. Och då låter det så här. Hospitality. The open-handed and hospitable lead the best lives. While the misreely and mean suffers from their closed hearts. Och så har vi den svenska översättningen då gästvänlighet, viljan att dela med sig av det man har till sitt folk. Och den engelska Den tycker jag är, är väldigt fin faktiskt. Mm, mm, mm. Eh uh, jag tror i gästvänlighet bara du vet man bjuder på en kopp kaffe när någon kommer förbi eller <laughs> liknande. Det är ju lite djupare än så. Ja, men det, ja, gästvänlighet är ju som det låter. Du är vänlig mot dina gäster. Ja. <laughs> um, jag, ja. jag, är, jag är så gästvänlig, jag hoppas det, men jag, jag, jag vill verkligen när man har folk på besök att de ska ha det bra. Jag tänker tänkt lite på det, varför, varför tycker man det är så viktigt? Men det är som så mycket annat, det är kanske något som ligger i, i oss, i blodet nästan. Ja, det tror jag nog. Uh, gästvänlighet är väl en av de grunderna också, liksom för... Jag kan ju inte tänka mig ha en vän Som inte skulle vara gästvänlig Nej. Det hade varit en vän Nej, just det Är du en gästvänlig person? Ja, det är jag Det är ju något som jag verkligen tycker är kul Eller sådär, som Så man... Man känner att man får tillbaks när man ger. Mm. man bjuder på mat och lagar mat och liksom ställer upp och hjälper människor. Det är ju gästvänligt Ja, och det behöver inte vara mer komplicerat än man, man kan. Ju liksom, det, varför det finns det massa olika teorier kanske? Att man då vill visa att man har det bra, eller visa att man har det gott ställt. Men det kan ju också vara mindre, det behöver inte, inte vara mer komplicerat än att de, de som man tycker om vill man ska må bra. Ja, precis. Så lätt är det ju faktiskt att man tar hand om andra på det sättet. Tar hand om sina vänner. Det är ju en form av gästvänlighet. Mm. Um, ja, och det här som så mycket annat får vi utgå från att, att våra, eller det vet vi då, att våra förfäder satte väldigt mycket, mycket vikt vid. Varför är detta en dygd, tror du? Ja, det är ju en av dem. Precis som alla de andra nio dygderna här så är det en... En samhällsbyggande egenskap. Har du inte den gästvänligheten så kan du heller inte bygga ett samhälle som fungerar på det sättet som våra samhällen har gjort tidigare. Förklara om, om jag ska fråga här massa dumma frågor. Om, om jag nu bara jag är lite snål och jag är snäll så här på alla andra sätt, men, men speciellt gästvänlig det är det inte. Hur menar du att det är civilisationsförstörande, i alla fall nordisk civilisationsförstörande? Ja, i ett etniskt homogent samhälle så behöver man inte känna en misstänksamhet när du bjuder in någon till exempel. För du litar på den andra och du vet att ni är på samma, samma nivå. Mm. Uh, och då, då blir ju gästvänligheten en form av... Ja, uh, nu vill jag på att säga ett engelska Bonding. Ja, vad heter det på svenska? Uh. Gud vad vi är, amerikaniserade, oh. när vi inte ens vet. Man knyter banden närmare så Ja, tack. Ja, för att det heter nog inte riktigt det. Ja, Nej. men det är ju faktiskt så det blir då. Och det gör ju enheten starkare. Mm. Att familjer, vänner och till slut och folket som enhet blir starkare och fungerar bättre tillsammans. Mm. Och så var det väl för att det var, Fick man besök så släppte man in dem Och, och bjöd på det man hade Det var en ja, det var en dygd helt enkelt I de nordiska sagorna är det extremt En av de En av de egenskaperna Som verkligen verkligen lyfts fram mm. Som um, värdnadsfullt mm. Det var skamfullt Om man inte gav vad det bästa man hade Och bjöd in Och sen var det lika skamfullt då För den som var gästen att stanna kvar för länge Eller mm, Just det äta för mycket eller sådär Ja fint och allt det här var ju det var inga, inga lagare, regler eller straff eller böter eller sådär utan det var bara så man gjorde och gjorde man inte det då var man ju en helt fruktansvärt värdelös människa Ja då har du inga vänner du kunde ju, Jo men så är det ju ett, i ett samhälle som där staten inte är eh, all ena rådande där människorna klar, måste klara sig själva mm. då är det extremt viktigt att ha Människor runt dig som är ens vänner. För det är de enda du kan jobba tillsammans med och lita på. Du klarar det inte själv så länge. Nej, precis. Men jag vet inte, det här är väl en dygdom. De andra vi har pratat om tycker jag. De gäller likadant nu som då. Men att i dagens samhälle släppa in vem som helst som vill i ditt hem och bjuda på det bästa. Det är ingenting jag skulle rekommendera. Jag har ju... Jag har ju gjort det ganska mycket alltså När man har haft blod och så här Och man har ätit efteråt Jo, Men då är det människor du kan lita på Ja, Det har ju varit okända människor också I början så måste man ju göra lite sånt Man måste mm. ju offra sig för att liksom Hitta de där människorna som är bra Bra bra men sålla ut liksom mm. Och då får man ju offra sig Och bjuda på sig själv Ja och det är, kanske inte är det bästa sättet att göra det på. Då, men... Jo, men det tycker jag. Så, så, jo, men, jag menar, risken att, att någon, någon som blotar med, med er skulle vara våldsam eller, eller utnyttja det är ju väldigt, väldigt liten. Jag tänker mer alltså främlingar som, inte, som bara kommer från, från gatan. typ Framförallt utlänningar, givetvis. Man släpp inte in utlänningar fritt hem. Det är det jag vill komma fram till. Ni fattar ni väl. Gör inte det bara. Det är inte en dygd. Men Det, är väldigt, det behöver ju inte ens. Det blir ju så dumt. Så. Ja, den grundkursen så får ni... Jag vet inte vad ni lyssnar här på, faktiskt. Men om man ska gå djupare då på det här med gästvänlighet och det, varför det är så starkt eh, hos oss nordbor då. Mm. Det finns ju en teori kring det som, om inte jag minns helt fel så är det Dr. William Kearse som eh, skrev ner det här för länge sedan. Eh, och när vi levde vid ja, under tiden en ålder Då var det hårt Det var inte lätt um, Och man var tvungen att samarbeta Samarbetade man inte så dog man mm. Och befolkningen var väldigt liten Alltså det var få människor uh, Och kom det då nya Då sågs ju det som en enorm tillgång uh, Genetiskt alltså det. det blev en ny uh, linje man blev inte inavlad. man fick inte tår i pannan och sådana här ja. saker. Ja. Uh, ja, det var ett sätt att överleva. Att vara gästtry, öppen och tillmötesgående mot främmande människor. Mm. Det är ju så extremt djupt i oss, uh, i vårt blodsminne. Så det, det är ju därför vi lider av det vi gör idag. Den här massinvandringen, att vi inte kan säga stopp och nej. Mm. Skulle det kunna vara en ledtråd kanske? För det är ju den eviga frågan, hur blev det så här? Skulle det kunna vara så att våra fantastiskt, vårt, vårt fina, underbara blodsminne den här gången eh, ligger oss i fatet? Ja, det är en stor del, helt klart. Mm. Ja, för... Annars är det helt ologiskt det är ja, som det, är inne. Man kan ju, men det finns ju massa teorik kring detta bland annat det här att det är liksom flockinstinkten och man gör som alla andra bara vi påverkar och politikerna och allt det där kan ju stämma, men det måste ju ha börjat med någonting. Var kom det från från början den här viljan och bara, Nej, men kom hit, ta allt vi har men det kommer säkert betala tillbaka till någon gång. Och det här man att man, man ska lita på folk, vet, i evigheten, ge våldtäktsmännen en ny chans, släpp in dem liksom sätt dem på skolan så blir de bra och så blev de inte bra, ge dem en chans till det här. Oerhört naiv, vad får man ändå säga Anders? Det är ju väldigt naivt. Men det är inte så naivt om det gäller svenskar, för då går det oftast bra eller nordbor. Visst, det finns ju en och annan psy psykopat även där, men de är så få så att risken var nog värd att ta. Nej, mm. ja, jag är med dig. Ju... Spelreglerna är ju förändrade liksom och det har ju inte vårt våra fysiska minnen som sitter i vår kropp eller i vårt undermedvetna, det har ju inte hängt med. Nej. Det kanske var 100-200 år innan eller längre. Ja men det vore ju väldigt synd om det där skulle förändras och vi skulle bli och icke, icke, icke öppna mot människor, för det tycker jag verkligen vi, vi ska vara. Svenskar är ju fantastiska på det så att det är så kalla och sådär, men det, vi, man kan vara både och, och. och jag hoppas inte det tar sig ifrån oss Men ja. det, det kanske måste usht, jag tänker, det måste det Anders Att det måste tas bort innan vi kan slänga ut alla som inte, som inte har det att göra Men jag menar det finns ju sådana som du och jag, vi är ju väldigt gästvänliga och oerhört oerhört på samma gång Ja, ja, ja, men vi har väl sett igenom det då eller så har vi lärt känna oss själva så att vi förstår. Ja, kan vi borde borde ju andra kunna också? Ja, Nej, men det är ju många aspekter i det hela, men det känns som en, en eller annan grundläggande liksom sakerna som gör att vi inte har reagerat på ett annat sätt. Mm. Och jag vet inte vad jag har fått detta ifrån vilket alltid är lite oroande men jag är ändå rätt säker att för i tiden så, även om det kom en person som du, alltså, kunde vara en fiende så gott som, så var du ändå gästfri mot den här personen och öppnade ditt hem. För du kunde lita på att den här personen kommer inte anfalla dig eller göra någonting mot dig i ditt eget hem. No, no, kanske. ja kanske. Jag har inget ursäkning. Urs ja. Frågan var du har fått ifrån nu. Ja, det ifrån. Ja, det kanske inte alls stämmer <laughs> överhuvudtaget. Nej, men just att det här inte bara var liksom för polare, utan det var en sån det var någonting man gjorde man visade att man var en, en, en, en, en rekorddelig person genom att bjuda som du sa innan genom att bjuda på det bästa kanske inte till fienden då just men det behövde inte bara vara den absolut närmaste kretsen nej nej så var det här det det är ju liksom, det var ju överfullt mm. och visa att man har någonting att man har någonting att bjuda på och kan jag tänka mig att man sparade det bästa för, för gästerna som kanske skulle komma mm, ja så var det också också en tid. Men gör, gör man det idag på det sättet det gör mm. man ju inte man har, jag vet inte om man, man, man har finporslin längre Men <laughs> det är typ det jag kan tänka på Ja just det Nej, det har man ju inte riktigt så Kanske kaffekoppar som är lite så här, ja Som man har öreft mm. Men sen är det ju så att ju ofta får man oväntat besök nu för tiden? Aldrig? Eh, jag har inte det den är o... kulturen alltså. Ja det du får det, Aha, jag får det aldrig Aldrig någon som kommer att på mig Och hade det ringt på dörren nu så hade man ju blivit så här misstänksam och tänkte, ja, nu, nu är det dags för att ta en baseballträt här Det är den sköna gästfriheten man har mm, Kanske inte lätt så bra. Mina vänner, de, de har ju lärt sig att man ska inte komma så sent Tänk till mig Nej. Än ja, Det är väl inte så konstigt med tanke på vilka vi är Anders, men jag tycker verkligen, jag hoppas till framtiden får vi tillbaka lite mer av den kulturen att man behöver inte smsa först för att kolla om man kan ringa för att sen ringa, för att sen planera in om man kanske kan träffas någon gång inom den närmsta liksom, måncykeln mm. Det har blivit väldigt böckigt det här mm, Ja, men så har det ju också blivit faktiskt att det har blivit lite extremt åt det hållet ja. Om det är internetåldern Ja, det är alltså, internet ah, förlåt, vad sa du? Det är ju någonting som vi då kanske borde träna på mm bara just fria att verkligen gå in för det mm. bjuda hem folk mer ja, och inte göra vill... något grejer av det för det är, det är väl det tror jag som är ett av problemen jag vet, jag vet inte om det alltid har varit så eller om det har varit så länge men jag har sagt det flera gånger innan Men det är att det ska vara så fruktansvärt fint och femrätter så det måste vara i liksom, en, en högtid när man bjuder hem någon man är finklädd och det är klart man inte orkar med det om det ska vara så hela tiden man kan väl bara äta tillsammans, dela en måltid tillsammans. Det är ju det är något ganska intimt och väldigt fint. att man Nu har vi ju gott om mat men det är ändå fint att liksom bryta bröd tillsammans. Det är ju ett jättebra sätt att bli vänner. Och laga mat tillsammans, det är ju mm. en riktigt trevlig sak. Mm, mm, mm. Och där har ju ni på, det är ju en, en, en, en grundläggande del i bloten skulle man väl kunna säga. så man samlas kring mat också, så gott som När ja, det finns möjlighet. Ja det, ja, det är ju också en, en av våra starkaste traditioner kring ritualerna Det är mm. ju det som heter communion offer Att man eh, först så tillägnar man offermediet Alltså <laughs> mjödet eller brödet, maten, vad det nu är till gudarna eller makterna mm. Och sen eh, äter man den Då tar man en, del, då tar man liksom del av, av den gudomen Just det, ja. Det är ju det, det kristendomen tog efter med ätandet av Jesu kropp och det här. Ja, det där jag tycker inte det känns som det aldrig passat in riktigt i. Det är så märkligt det där. Nu ska du vi dricka vin och äta någon torr och det är Jesus plötsligt. Ja, ja det är ju riktigt hedniskt. Ja. Mm. Ja. Mm. Ja, god mat, vänner, alltså, det, är ju, det är ju trevligt med. jag vet med det, det är ju väldigt trevligt att träffa folk, det är ju väldigt fint att sitta tillsammans och ha kul alltså, Det är ju fest, det är bara att det har blivit, så, fest har blivit så fruktansvärt alkoholfokuserat nu för tiden Det är också en grej som man kanske skulle kunna ta upp, att nästan alltid när man ska ha folk över så ska man vara full Ja, men där har vi ju en historisk... Ja, berätta, ska man vara full då? Eh, jo, men förr, ja, jo, jag håller med dig Men förr var det ju så att då, eh, Alkohol var ju ja, Det var ju ett sätt att bevara Näring mm. Men eh, det var ju inget, inte så förekommande Som vi kanske har idag Alltså så Lyxigt Nej, precis. Idag du det ju lättvindigt liksom. mm. Då var det ju Det var ju en Vad ska man säga, dyr produkt men, men det visste faktiskt inte jag Det var ett sätt att konservera, konservera dryck då Alkohol ja, ja det blir ju det okay. Det, ju det kommer från från början alltså när, ja, Som äpplen då gäste, alltså det är Spontan gäste av vildgäst mm. I luften mm. Honungen och så här Eller veten då till öl och allt sånt Korn då näringsämnena Är ju kvar i drycken Bara att det inte blir dåligt Det kommer inga dåliga bakterier i För de mm -hmm. goda testbakterierna eh, Härskar de, ja, Och alkoholen och gör ju att det inte kan växa Det visste faktiskt inte jag Vad intressant, Men så, så är det ju med Alla våra matvaror har kommit ifrån ett sätt Att konservera det, rökt eller torkat ja. eller saltat Eller inlagt eller sådär Ja men det blir ju som saft också Det är ju också en konserveringsmetod Mm, mm. Det, där är det ju sockret som tar död eller ser till så att det inte kan växa dåliga bakterier. Ja, ah, precis. precis. Men vad då Anders, om, jag, eller vadå, om, jag, om man då kommer hem till dig, man har sagt att man ska komma innan, som inte det blir elslagen. Hur, ja. hur brukar du göra? Har du någon sån här grej du gillar att bjuda på? Eller någon, någon, ja, vad brukar du tänka på när du får folk över? Eh, nja, det är ju mat liksom. Det är det som är fokus. Mm. Någon speciell mat. Nej, bara, jag, tycker, jag tycker verkligen om att låga mat. Så det blir ju. Eller kanske lite för ambitiöst ibland. Men det är för att jag tycker det är kul. Mm. Um, så ja, det är väl mat liksom. Att sitta av elden på kvällen. <laughs> ja, ja, du vet att är en fantastisk plats. Men, men mat är det inte ens. Man tänker ju så att du sitter och gnager på stora köttben och sådär. Men så är det inte då. Ja, det är väldigt olika. <laughs> det kan vara något stort köttben om man har tur kanske. <laughs> ja. Det ska bli så fint nu när våren är här och knackar på lite Det har varit väldigt varmt och skönt här Man, Jag har inte fram framåt ja. våren riktigt Men nu ser jag verkligen att kunna vistas ute Lite mindre problematiskt Och då sitta kring en eld Utan ha på sig 15 lager kläder att äta Och dricka lite mjölk kanske Ja, det är ju faktiskt livet det Ja, för nu har vi i alla fall i teorin Vilat upp oss här under vintern Så nu är det dags att det. börja leva här i ett halvår är du, är du laddad? Du är till och med lite sjuk Har du vilat upp dig under vintern här? Nej, vilat upp, men det har vi inte gjort. Vi har ju, men, äh, vi har ju snart varit äh, vårblod här som vi ska ha i Oslo. Det ska ju bli väldigt spännande. På Skandinaviens största gravhög. Mm. Och berätta, det blir en jättefin avslutning. Och, och, är det bara för medlemmar eller är det? Ja, eller är det ju så vi håller det oftast? Eller för människor som någon medlem går i god för mm. Ja, för att hålla en viss äh, känsla kvar. Precis. Uh, vilket datum? det går vi ut med på hemsidan ah, okej, okay. inget officiellt, men om man garanterat vill och med så är det ju en bra idé att ansöka om medlemskap till Asa True Folk Assembly, för det får man ansöka om så får man hoppas att man blir insläppt och då utgår jag från att man får lite information om det här blotet i Norge Amen. All right, behöver vi lägga till något? Frågar jag som vanligt angående gästfrihet Nej, men vi kan väl bara läsa det sista här som jag tyckte det var så fint mm. The open-handed and hospitable lead the best lives. Så. Mm. Var öppenhjärtlig mot dina vänner och de som förtjänar det. Så ja. får du ett bra liv tillbaks. Och som du också läste där innan, gästfrihet är inte bara mot vänner, och så där, utan det är även mot, mot sitt folk, mot hela sitt ja. folk. Mot hela vår stam som behöver oss nu, kanske mer än någonsin. Tack så mycket Anders. Vi hörs igen om ungefär en vecka. Får vi säga. Ja. Tack själv. detta vi och skydda det från allt ont för göra allt det som ont vill vårt folk. Asa tro med Daniel och Anders. Livet, döden och evigheten. Ni har lyssnat på Daniels timme, avsnitt nummer 40. Varje vardag här på Radio Svegot mellan klockan åtta och klockan nio. Segmentet Sverige vaknar börjar redan klockan sju med morgon med Magnus och avslutas klockan nio till tio med Morgon med Svegot, där ni hör de senaste nyheterna. Jag tackar för mig och vi hörs igen på måndag. More wrong. Trodde du att det skulle Vänner där ute i Sverige Och i hela Vidaste världen Vi har ju lyssnare både högt och lågt Idag är det som vanligt dags för morgon med Svegot, där jag och Magnus ska gå igenom lite av det senaste som har hänt. Vi ska väl gratulera eh, guld, vi ska gratulera guld. Vi ska gratulera Sveriges lag. för de har vunnit guld. Vi ska kolla lite vad det blev för avtal mellan Trump och Kim Il-jong i Nordkorea. Eh, vi ska också lyfta en nyhet som det har varit väldigt tyst om i Sverige. Kanadas president Trudeau är inblandad i en gigantisk mutherva. Och vi ska se varför det är så himla svårt för MSB att bygga en nationell helikopterstyrka. Plus, det kommer bli en hel del om spioneri idag. Det är två spioner som har gripits, dock är det inte kopplat till varandra. Detta och såklart mycket mer i fredagens lite extra långa sändning av morgon med Svegot. God morgon! Och god morgon till dig Magnus Söderman. God morgon, god morgon Daniel. Hur finner du denna morgonen, dig Magnus? Jo, då, det är som vanligt en del som ligger på och vill bli gjort och det är upp till oss att göra det så att det är härligt att ha något att göra när man vaknar på morgonen. Mm. Jag har som sagt redan sent en timme igår med Magnus att jag är liksom, ja, du är också i gasen redan. precis. Vi har ju pratat så länge om oj, det kommer bli mycket att göra här nu. Eh, jag tycker man, man ser något. Nu börjar det tona upp sådär på sånt. Nu kommer den där svallvågen av saker att göra. Men det är bara att bita ihop. Jag tycker det, men, alltså, under press, ju mer man får att göra, man hittar alltid sätt att få det löst på något sätt. Ja, ja. Visst, det går alltid. Visst. Det finns alltid en timme till eller man kan kapa lite där. eller Man kan jag menar, man undrar om det finns någon gräns. Man kanske kan göra precis så mycket som har Ja, men i princip kan man det. Det, det är ju så att man, man gör fantastiskt mycket som man inte behöver mm. göra egentligen. Ja. Så att det, det finns alltid något att ta av. Sova, äta, träffa människor. Du vet, ja, under, alltså. under kortare tider, absolut. Ja, men, då, kan man ju, då kan man ju köra stedhårt. Att... Och det är... Det, som allt som är på förresten, det är ju väldigt skönt när man kan lägga sig på kvällen och bara, oh shit nu fick jag mycket gjort, ju vad duktar man är då liksom. ja. Nej men det blir också när man har mycket att göra, någonstans så mår man bättre eftersom att man man, man behöver inte fundera så mycket på allt annat som, som kanske ligger, en i, ligger och som tonar upp sig över den <hör> Utan alla sådana här vardagliga små bekymmer och och saker försvinner för att man har något viktigare att ta i tur med. Är... Mm. Ja, jag märker någonstans, jag gillar verkligen inte ordet stress men jag kan nästan uppleva att man är min... komma, men mindre stressad ju mer man har att göra till en viss gräns. För har man på något sätt precis lagom mycket att göra så blir man så här laserfokuserad och gör bara precis det man ska och absolut inget annat. Det är en väldigt skön känsla. Vi skulle ju idag presentera vinnaren som ska få hem Kiwi till sig Men det slog mig nämligen att det kan vi ju bara inte göra så där innan vi har pratat med vinnaren Det är ju inte alls säkert att vinnaren vill bli officiell vi ju, det är fortfarande, Man får utgå ifrån att det ska vara lite hemligt Så vi kommer presentera vinnaren på måndag istället När vi har pratat med personen Och om personen vill vara med och prata så vill den det Annars kommer vi bara säga grattis, vi gör det inte svårare än så minus. Ja nej, det, det är inte svårare än så Det, så, det, det måste man lite, ta hänsyn till så ja, så. Jag glömde lite vilken bransch, jag har lyssnat så mycket på på Sveriges Radio nu För att jag har blivit helt smittad av, av det här Ja men det, det är bra också, vi ska ha en, en anda som, som är väldigt sådär öppen Och, och fri um, Sen måste man så, såklart då, um, tänka Att det kan finnas de som inte vill bara uh, Vräkas ut och nej, fläkas ut Men uh, i allt väsentligt Så spelar det ingen större roll Nej, gratis. Vi har ju en vinnare. Så grattis till dig, även om du själv inte vet vem du är. Du, kollar kollade på eller? Nej, jag, jag gjorde inte det Nej. faktiskt. Annars så tycker jag att skidor är väl ganska trevligt sådär. Va? Men mm. jag, jag tittade på Vasaloppet. Av någon anledning så så både Vasalopp och, och, och F1, alltså Formel 1, sådär. De, de åker och åker och åker och åker. Men ändå mm. är det någonting sådär trevligt över. Okej, ja, då får du gå på Vasaloppet nu på söndag. Ska jag stå och vinka, ser du? Ja, ja, men det är Dejligt. trevligt. Det är trevligt. Uh, nej, men historien, ja, jag har inte följt det överhuvudtaget för jag vill känna. men historiskt VM-guld i Sverige efter jättedrama. Uh, som sagt, det har blivit en, bild, en del radio på sistone och jag har förstått då att Norge som vanligt har ju fullständigt dominerat och, och innan, uh, innan det här stafetten så sa man det, ja Sverige har ju såklart en teoretisk chans att vinna men det ska väldigt mycket till. Och uh, mycket till var det. Ebbe uh, Andersson, Frida Karlsson, Charlotte Kalla och Stina Nilsson vann och Nilsson sa: Jag dör hellre än att bli två. det här med kvinnor och sport, jag vet inte. Det skider. Så jag inget problem med. det. kan jag väl få åka? Ja, de får väl utöva vilken sport de vill. Jag ser inget problem Jag har svårt för kampsport, alltså. Det, det ska väl det ja, Nej, men ja, jag vet inte det. Ja. Ja. Ja, nu ska du ge mig en djup analys av loppet Och chanser och, och vad som hände och så där. Men det kanske var fel, fel person jag pratade med. Det var fel person att prata med Om det faktiskt Men det är kul att det går bra för dem och ja. Jag har ju fastnat i Gundesvan Och Vassberg och Stedmark sådär. Alltså, Har du fastnat? Ja, någonstans så, så de där, det är samma liksom EM i USA äh, Ravelli i målet Det är där jag är Jag är inte där ja, ja, alla andra är i, i idrott eller sport Överhuvudtaget äh, Jag har hittat annat som jag, som jag Bekymrar mig mer om helt enkelt Ja, men folk är kanske lite extra glada idag ja, jag. Det, det hoppas jag, det tycker jag att man ska vara för det är ju, det är ju en, en, en riktig bedrift som jag förstår det, det är ju liksom en sån där riktig jävla bedrift och det är ju skitkul ja, att det är Och det är. det är svenskor som har gjort detta, inte någon importerad person som jag och Johnny Lindén pratade om att man har inte har en tendens att strössla ut svenska medborgarskap precis inför stora, äh, stora sporthändelser, men mm. skidor och några andra sporter där är det fortfarande det nordiska blodet som verkar dominera vilket ju inte är så mm. konstigt eftersom vi skapade för detta vädret. Vi försöker jag försöker Magnus. Inget avtal om Trump och Kim. Där är ju du ju rätt person att prata med. Det var ju många som slog på stora trummor också att ja, nu ska de här stora toppledarna träffas igen. Det blev dock inte så mycket till avtal denna gången, utan Trump ställdes upp och gick därifrån. Man kunde inte komma överens, men det är också en förhandlingsstrategi, och det här kommer nu har man sagt i alla fall läggas på så att säga, lägre nivåer att experter istället ska, ska diskutera. Och vad Trump sa var att Nordkorea krävde att alla embargon, alltså allt, alla sådana här, de har ju väldigt svårt Nordea, Nordkorea yeah. att, att få sålt någonting. Jag kollar faktiskt igenom det här lite, det är både USA och EU och sådär, de kan liksom inte, framförallt inte exportera så gott som någonting. Vapen och sånt, för de givetvis inte importera, men framförallt är det, ja, men det är saker som Malm och sådana här saker. Mm. Vilket såklart det är till att de har svårt med ekonomin Och i alla fall, enligt Trump så var kravet Att eh, allt det där ska bort direkt Och det sa Trump, så där kan vi inte alls göra Men Nordkorea själva säger att det där, så där var det inte alls riktigt Utan vi bara ville att de skulle lyfta på några sådana här saker Så vi kunde få sälja lite grejer Sanktioner som framförallt eh, drabbar civila och import av livsmedel Så vi vet ju inte riktigt vad som är sagt här eh, Men jag menar, det här är ju en del av spelet Tänker jag Ja, verkligen, man, man prövar varandra och till skillnad från alla andra expertkommentatorer så, så tycker jag att det är bra att Trump har inlett med att själv sköta det här. Att, att det har sköts. det här är ju så som det inte har varit tidigare. Tidigare har det avgjorts på lägre nivåer och sen har man träffats och skakar hand. Trump har ju valt en helt annan väg. Och det är att själv liksom ja, gå in med, med sig själv och de, den informationen han har och sen lite hastigt och lustigt snacka lite med Kim och de har resonerat och så vidare. Jag tycker det är helt rätt väg att gå. Det, det, det skapar en personlig Kemi mellan de här personerna och så vidare Sen, sen återigen då, Det är väl klart att det här kommer ta enormt lång tid Vi kan, vi kan prata Alltså år innan man kommer Nåvart med, med det här Men för varje möte så blir det lite bättre För varje samtal Lite trevligare ton Och det är det vi måste sträva efter Här har vi en, en alltså, Nordkorea har i, i Sen 1950-talet alltså Varit slutet och i stort sett fiende Med allt utom Kina att, att det skulle lösas på en presidentperiod Det är till och med för mycket begärt för Trump va? Ja, ja, men att han har kommit så här långt Det är ju ja. otroligt alltså. och, och det hänger ju någonstans på det Magnus Även på det, alltså hur de gillar varandra Hur de kommer Absolut. överens Tycker, tycker Kim Jong-un att, Jong att Donald Trump är en pung Så kommer det påverka världsfreden alltså. Jo, så är det tänk, tänk om vi då hade haft Hillary Clinton oh, Herregud i himlen då hade vi kanske varit i ett krig där ja. Och det kriget På, på ett krig i, på Koreahalvön Så kan det liksom sluta lite vart som helst ja, Så att mm. nej jag, jag är ganska och Tänk om vi får någon Nu, nu, nu tror man, man ska ju lansera Bernie Sanders Du har den här Elizabeth Warren Och så till president, presidentvalet nästa år eh, Eller 20 Vad blir det? 20, hur oh, är det nästa år? 2020? Mm. Eller? Det 20, ja det är 2020 nästa år Magnus Den är rätt sjukt att tänka på 2020. Ja. Det, men det är presidentval då eller? Eh, det är det ja. Ja, alltså Risken är ju att, att allt det här och, och vi pratar Syrien, vi pratar um, alla andra insatser Afghanistan, vi pratar Nordkorea allting kan alltså komma till ett grinding halt om Trump inte blir omvald. Och då är vi tillbaka på ruta 1 igen. Så att det finns en del att, att oroa sig över när det gäller detta. Va? Ja, men sagt. Mm. Och, och såklart. Det, som vanligt innan hette det att nej, men det är ingen del att de träffas. Helt poänglöst Skit det. Och så träffades de och så blev det inte världsfred direkt. Och då var ju Trump en idiot och det här var helt idiotiskt. Och de kommer bygga fler mm. kärnvapen och så här. Och de här experterna som de är så genomskinliga, Magnus. Vi ser ju. Vi ser ju liksom, Ni vill ju bara. Ni vill ju bara knälla. Mm. Jag det är klart. Och, och vad, det gäller, vad det gäller Nordkorea så, så, så mitt råd är väl att acceptera det faktum att det är en kärnvapenation och behandlar dem därefter. De kommer aldrig göra sig av med eh, den, den, liksom, den styrkepotential som kärnvapen ger för att kunna upprätthålla systemet. Aldrig. Det kommer inte ske. Så att behandla dem som vilken annan kärnvapenation som helst. Liksom, efter, att, efter att USA och väst eh, har, har, har liksom misslyckats under alla år så sitter Trump med det här i knät och det är bara att acceptera att det är som det är. De kommer inte ändra sig men man kan ha bättre relationer med andra kärnopendationer och det är bra för världen. Det är väldigt bra för världen. Du Hade du läst om det här Trudeau som uthärva? Nej, helt missat. Annars det... brukar Trudeau vara på min radar men det här hade mm. jag helt missat. Jag försöker liksom i detta nu sätta mig in i det här för att mm. jag hade jag ingen ska, aning om jag det. Jag ska hjälpa dig. In. Dagens Industri är enda som jag hittade som har skrivit om det överhuvudtaget och man kan bara tänka sig om detta vore Trump istället alltså vilket liv det hade blivit Men nu är det guldpojken Justin Trudeau då han är ju du vet han är ju så feministisk, han är ju så fin, han är ju så ren, han är ju så härlig, han är ju så snygg. Verkar vara det absolut viktigaste med honom. Men nu är det alltså en riktigt stor eh, politisk kris alltså det snackas till och med att han tvingas avgå kanske. Det är alltså hans tidigare justitieminister, Jodie Jody Wilson Rabbuld och hon har sagt då att hon har blivit utsatt för påtryckningar bland annat av Truddån personligen för att lägga ner ett mutåtal Ett myntåtal mot ett företag som Truddån själv då var, var ganska nära förknippat med det kommer bland annat från hans hemregion. Eh, han mm. sa inte så mycket mellan raderna liksom, att lägga ner det här eh, och du borde liksom avgå. Eh, du kan väl hjälpa till på något sätt. Och då hade hon sagt att försöker du påverka mig som min roll som statsåklagare. Jag avråder dig <laughs> från att göra detta. Det är så. Alltså, det blir inte så mycket värre än detta. Man, som Nej. det ser ut i alla fall. vet ju inte vad som har hänt. Men, men kort sagt. Tror då vill skydda ett företag från mutanklagelser Och säger till sin egen då högsta liksom, åklagare att lägga ner det här. Är du snäll. Eventuellt då för väldigt mycket pengar. Eller om han är polare. Eller om han blir hjälpt till makten av de här människorna. Eller hur nu kan tänkas vara. Och det här blåser ju upp väldigt mycket i Kanada. Och som sagt, ingenting i Sverige. Däremot ska vi gnälla om att Trump sa någonting om en vagina för 30 år sedan. Det kan fortfarande liksom plockas upp. Ja, det är fascinerande att snacka om att eh, Jody Wilson och eh, är rätt kvinna på rätt plats. För att, eh, att, att, så att säga <laughs> berätta om det här, det är ingen, det är ingen liten sak. Mm. Ja. Så att, det kan vi ju tacka vår lyckliga stjärna för att det finns en viss heder att bära kvar hos människor. För att annars hade det ju bara... Så att säga, lagt under ja, bara blivit så. Och så, det, är ju så här, det, det är ju så här, det ser ut, det är så här världen ser ut, det är så här Västerlandet fungerar och, och troligtvis all, och all politik. Så att det är skönt när, när det blir lite anständigt och det kommer ut. Så får vi se hur det påverkar tror. Jag, då? Ja. Sagt, förhoppningen är ju att det påverkar till den milda grad att han tvingas bort från sin äh, premiärmin. Ja, det är det som Men Jag bara undrar om det fungerar så längre. Så där var det förr för inte så länge sedan Nu kunde ju skandaler få folk att rycka, Men nu, nu känns det som att de litar så mycket på att om de bara duckar ett tag Så kommer media, tröttna media som ändå oftast är på deras sida Och folket glömmer Och så är inte med med det Ta, ta, ja. ta, ta, ta it-läckan i Sverige till exempel mm, mm. Som det är också problemet med den liberala demokratin att du, att du någonstans du kan alltid hitta någon, skylla på du, du har inget, det egna ansvaret återigen Löfven säger att vi har varit naiva, franska polisen säger att det här är vår uppgift, alla vi måste eh, bivra och, och stoppa brottsligheten och, och allting är vår uppgift, inte deras uppgift. De, de tar inget ansvar. Och tror han, han, han är ju förvisso premiärminister och sådär, men det är ändå något kollektivt kanadensiska folket som ska sköta allting och alla är ansvariga för allt. Därför är det ingen ansvarig för något. precis. Jättepraktiskt. Vi får se om, om Afdområdet och SVT och sådär vågar peta i detta. Jag tror inte det. Nej, de älskar ju då. Alltså det ja. finns ju ingenting bättre än den här socialisten eh, Trudeau i Kanada och, och Kanada är så fint och Sverige och Kanada älskar varandra och... mm, okay. Och sådär så knäjer det. Mm. Ja, mm, vi hade lite bränder här i somras. Och sent ska syndaren vakna. Nu kommer jag med spela på att vi kanske borde ha en eller annan sån här helikopter. Det är konstigt, Magnus. För att EU var ju så bra med detta. Det var ju det medel att man skickade ut. EU var ju fantastiskt. Det var ju tack vare EU vi släckte alla bränder. Och vi behöver minst an ingen egen styrka och sådär. Men nu har man visst ändrat sig lite. Nu ska man bygga då nationella helikopterstyrka för bränder. Och såklart är det ju vår vän, Dan Eliason, som använder detta. Han är ju överallt. Där det ska vara viktigt. Det går inte så bra, Magnus, är det? Nej, jag, vad är problemet nu då? Kan de inte bygga ett helikopter heller? Jag tyckte jag hörde på din suck att du redan misstänker varför Det är alltså bland annat Han kräver då att ett företag ska ha Han ska ha ett företag för det första Det ska ha elva helikoptrar och också då kunna ha piloter Som har tre års erfarenhet Av brandbekämpning Kort sagt finns det inte, finns inte sådana Och man säger även Heli Air Sweden jag jobbar en kille som säger att ja, det är lite märkligt att, att man ska ha det här på ett ställe. Man borde dela upp det här uppdraget på, fler, på bolag i flera regioner. Om det skulle brinna upp i Norrland det är det mycket bättre att ett företag som är lokalt där bekämpar branden. Mycket kortare om man var vatten och bränsle finns lättare för personal att ta sig fram vid, vid skiftbyten. Allting blir så himla mycket enklare, säger då Aram Rubinstein, verksamhetschef. Alltså alternativet är ju sinnessjukt, Magnus I ett så gigantiskt land som Sverige Ska det, ska det gå från Stockholm där du hade han tänkt Eller i det hans polare som ska sitta och köra helikopter Upp till Stockholm, eller till Norrland Om det brinner Ja, alltså, Jag vet inte hur de tänker där för att, Det är som du säger, eller som Ruben Aram säger Mycket klok man när det kommer till det här uppenbarligen Men, men jag vet inte om Elias är van För att jag menar, heli polisens helikopter där Det finns väl i Stockholm och typ Göteborg Ja, något sånt och, så. och mm. sen så får man sådär, oj då, uh, Nej, jag vet inte den här, det här, det här, den här liksom. Mm. Uh, och Låt oss bara börja med det som du sa inledningsvis. Det var ju kul det där med att EU skulle ju göra att, att vi inte behöver ha en armé och vi mm. behöver inte ha uh, en massa dyra, dyra helikoptrar som bara står i stor i tider tiden. Det händer bara inget EU. EU, EU. Ja. ja, och sen så, ja. så sa man att jo men så är det va. Men om det brinner någon annanstans i EU ah. samtidigt så ja... Nej men det får nog inte göra. Det finns några regleringar det Vi får inte brinna i fler medlemsländer. Nej. Eliasson visar ju åt att han är ju fullständigt värdelös. Om det nu är han som har beslutat det de han bara försvarar det. Men låt han bära hund. Han är chef på MSB. Nu får han fan bära hundhuvudet för detta. Jag det är hans ansvar hur den är. Han kan ju slå näven i bordet och säga, nej men vänta nu, nej, det här är ju jättedumt. Vi delar upp tänk. det i, i tio helikopterdivisioner mm, mm. Uh, som, är, som är placerade ut över landet. Då, eller elva då, för vi ska ha elva helikopter. Mm. Det säger han inte. Nej, och, och han menar att ja, ni får samarbeta och sådär, men det är ju såklart väldigt ont om tid med. Det här ska ju liksom ske typ imorgon. Uh, ja, det, det är det så konstigt. det är så In, Innan sommaren vore det bra om du var, var på plats. Ja, ja precis. Ja, ja, lite så här. Alltså, men jag märker att man är absolut inte traumatiserad men, men jag tänkte när det börjar ljusna och, så där, och bli torrt och jag hörde någon varning på radio om gräsbränder och sådär. Shit, tänker man. Det brann ju rätt rejält i somras. Alltså. Det gjorde det. Men, men du kan vara nöjd och glad. Det kommer bli en ganska våt sommar äh, okay. i år. Vad skönt. Mm. Har jag, har jag, jag känner på med det. Ja, men vad skönt. Vad skönt. Uh, då litar vi på det. Så kan vi hälsa dig kanske då till, till uh, Dan Liansson. Det, det är lugnt. Du kan, du kan fortsätta testa med till det kommer bli en blöt och skön <laughs> sommar. Uh, du... Ja, det är knappt en nyhet, alltså. men det är klart det är det ändå. Eh, invandrare ska ju inte behöva stärka sin identitet för att få asyl. Magnus. Jag Nej. Eh, nej. nej. Jag eh, citerar här eh, Kan ska bara se vad det är? Jo, Stegeland är det. Så han är kammarets president vid kammarätten i Göteborg. Jag ska förklara lite mer vad han är sen. Men han säger så här då Det är egentligen inte så viktigt vem en person är. Det är det egentligen inte det är inte så viktigt vem en person är. Jag tycker det är värt att ta en tredje gång, Magnus. Det är egentligen inte så viktigt vem en person är. Men vet du vad som är viktigt? Nej, berätta. Det som är riktigt det är vad personen riskerar att utsättas för om han eller hon utvisas. Äng inte riktigt, för om du inte vet vem personen är kan du ju orimligt veta vart han ska utvisas, vem han är vad han utsätts för, vad han har för kläder om han är brottsling, om han är krigsförbrytare du vet ju ingenting det börjar ju givetvis med att man vet vem personen är och att jag ska behöva sitta och säga detta Magnus kan göra att man blir lite upprörd Jag tänker den här äh... <clears throat> inom citationstecken svensken som grep sig i Örebro och då behöver väl en annan som nu som numera tror jag är dömda för krigsbrott mm. i typ Rwanda och Somalia och sådär. Hade det inte varit på sin plats att veta vilka de är redan från början. Att man säger för 25 år sedan så här men vänta nu, du är ju en, en, en gammal krigsherre från Somalia som har ätit upp bebisar. Uh, du inte, det vill vi inte. Du ska ju stå och jag menar, ibland så, så är det ju så att det du förtjänar beror ju på vem du är och vad du har gjort. Det kanske ibland är viktigt att de får få vad de förtjänar och då behöver vi veta vilka de är. I Sverige så kan du faktiskt då spärras in i väntan på att man tar reda på vem du är som svensk va? Om du inte kan berätta för polisen vem du är när de kräver det och det finns ett skäl till det så kan man ju hålla dig tills de har styrkt vem du är. Om du är svensk så då är det jävligt viktigt. Ja. Och veta vem du är men, ja. Jag tror det var så här du vet, att, att ja, det är inte så viktigt hur man ser ut och det är inte så viktigt hur mycket pengar du tjänar, men, men vem mm -hmm. du är det borde ju ändå vara viktigt, men nej nej, det kanske är det nya det spelar ingen roll vem du är som en vän sa till mig en gång, som är lite relaterad du kan, Daniel, du kan tala på att döma folk på hur de beter sig Nej, nej, men det, det är också sant. Egentligen ska vi inte döma folk alls. Vi kan inte göra någonting. Vad är det vi gnäller om här nu, kanske ni undrar? Jo, det är en ny dom då som innebär att invandrare inte behöver styrka sin identitet för att få asyl. Det är Migrationsöverdomstolen som fastslår detta att asylsökare inte alltid ska behöva styrka sin identitet för att tilldelas asyl i Sverige. Det är så men, men baseras inte asylrätten på att vi är. vet varifrån du kommer, vem du är? Du kan ju inte bara komma hit och säga att jag är Afghan. Jag, jag du kan ju, mm. det, då faller ju hela alltså det här är ju värre än allt annat eftersom här faller ju hela systemet det bara brakar ihop, punch off. Ja. Och jag vet inte om detaljerna är viktiga jag tror jag tror faktiskt ändå inte det för att, för att slutsatsen blir ändå samma, man behöver inte styrka sin identitet det är en, en invandrare som, som påstår sig i alla fall var förföljd av Persmerga, alltså kurdiska Persmerga i Irak men har fått avslag då på sin asylansökan eftersom han inte lyckats styrka sin identitet och migrationsdomstolen gick upp på Migrationsverket Linje och nekade man en asyl, man fortfarande så här ja vi vet inte vem personen är, alltså kan vi inte genom asyl, men det här gick då hela, vidare, hela vägen vidare upp till migrationsöver domstolen. Gud vad vi har mycket domstolar i Sverige. Och då kommer man till en annan bedömning. Och river då upp den tidigare domen. Enligt överinstansen ska identitet inte alltid vara en avgörande faktor för att bedöma men, ärligt talat, i nio fall av tio så kanske det funkar. Jag säger inte det. Det kan finnas så pass mycket indicier som visar att den här personen med, med, med liksom 99% sannolikhet kommer från den regionen på grund av orsaker som, som språk, och kultur och kunskap. Och, och sådär. Och i nio fall av tio, om personen i fråga själv inte är, eh, liksom har, har... Och nu, ger jag, nu, nu, ger jag liksom, nu är jag snäll i mitt i min, min resonemang så kanske det fungerar att personen i fråga har asylskäl personen i fråga är på riktigt än den är och, och har gett all information den kan vilket till 90, 99% chans visar att okej, okay, den här personen har, har alla skäl i världen men han eller hon har inte ett pass utfärdat av persvärga i Kurdistan som inte finns eller någonting. Mm. Så visst, jag köper det. Men som med alla andra prejudicerande domar och lagar så är det inte de enskilda fallen som är intressant, utan det är effekten på den stora helheten över tid. Det vill säga, har vi ett periodikat som säger att det blir, lite, det blir lite upp till domstolen själv att avgöra detta och vi vet vilka som sitter där, mycket aktivister, mycket flyktingkramare, då kommer ju hela systemet falla samman, även om det kanske i det här fallet är helt korrekt. Va? Det är ju det man måste se till hela tiden. Ja, men och särskilt då man säger, att det, vikt, man säger ju att det är viktigare att veta vad personen utsätts för om han eller hon utvisas än att vi kan veta att det är exakt den här personen. Här är det ju bara att blåsa på. Det är ju bara att -ja. säga, jag, jag kommer att säga det här, det här, det här, det här, det här, det här, det här, det här. Men jag kan inte riktigt exakt bevisa vem jag är. Nej, då får mm. de ju anta då hellre fria än fälla. Såklart. Och då är det ju på med snyfthistorier. Eh, mm. Vi får väl se, men, men som sagt, jag, jag vet inte alltså, vad har man har för krav för att, för att stärka alltså, sin identitet. Vi vet hur mycket pass som slängs överallt. Och, och alltså... Det, jag vet inte vad det är för rutiner här men Nej, verkar... jag, inte jag heller Det känns som att, att jag menar, de som har stängt sina pass De säger bara vem de är Och så verkar det vara godtaget ja, Det är nog någonting jag vi inte riktar koll på Det är säkert någon juridisk process här Som är mer komplicerad än vad det kanske verkar men... eller, eller inte Risken är att eller inte är svaret Att det ja. är ingen process Utan det är bara att man i princip då säger att ja, men Du är Abdullah från Afghanistan, ja. kör i vi vind Du är Abdullah från Afghanistan Här är ditt uppdragstillstånd Välkommen Eh, Havala, vet var det är? Havala. Havala? Havala, det, är, he, nej, det heter Islösen Det är Niva Hagala eller någonting mm, Havala är så alltså ett eh, faktiskt urhållrigt system För att eh, skicka pengar inom, ja, Inte bara inom i robb Men det är väl framförallt där det har varit vanligt Det är eh, typ så här Jag vill skicka pengar till dig va? Mm -hmm. Du bor i Tyskland eh, mm -hmm. Då snackar jag med Dan som känner Peter som bor i Tyskland. Mm. De två är såna här valla killar båda två. Så jag säger till Dan då, som bor i Sverige, du jag måste skicka hundra spänn till Magnus, kan du fixa det? Ja, säger Dan. Då har Dan en bra kontakt med den här Peter. Peter och Dan litar väldigt mycket på varandra. Så Dan ringer bara till Peter och säger, du skicka Magnus en, hungring, en hundring från Daniel så löser vi vår skuld så länge för då har ju de två en skuld om man säger så. Mm. Ett ganska smidigt sätt som bygger då väldigt mycket på, på hederssystemet. Mm. Och det finns ju många många sådana här, flera hundra år gammalt. och Det här används väldigt mycket bland annat för att få ner pengar till Somalia från Sverige, för Somalia har ju fortfarande inte klarat ut det med banksystemet. Det har inte kommit så långt riktigt. Skickar runt en miljard dollar. som Somalias utrikesminister säger nog att de här pengarna som kommer på det här sättet är viktigare än bistånden. Mm. Ja, det, det tror jag säkert. Ja, men såklart. Det är någonting här som skavar ändå att Ja, vi hjälpa alltså, på plats, men var det den här vägen det skulle ta? Att vi ger folk socialbidrag, jättemycket socialbidrag och sen skickar de pengarna ner till, till Somalia istället. Det är, jag är något det. som ska vara där. Dra in bistånden så blir det säkert billigare. Men, men alltså hatten av till Somalierna. Här har de ju slagit svenskarna på fingrarna för att de har hittat på ett sätt där de, där de helt enkelt förbigår. Eh, bankerna och och liksom den här världsordningens kontroll över ekonomin och så sköter de där själva så att här är de mycket smartare än de flesta svenskar som aldrig skulle orka hitta på ett sånt här system aldrig orka bara... ja, vi orkar inte ens betala kontant va? utan det är swish och det är kreditkort och det är mycket enklare och smidigare i Somalien då säger ni dumma huvudet så här gör vi istället så har vi kontrollen så att här visar ju Somalierna sig bara överlägsna germanerna på ekonomins område, sug på den. <laughs> sug på den. Eh, men nu har flera av alla företag i Sverige fått sina bankkonton nedstängda eftersom bankerna inte litar på att bolagen har tillräckligt känner om sina kunder. Jag vet inte om ni som lyssnar har fått de här mycket märkliga frågorna. Har du fått det Magnus? Nej, inte ännu, men, eh, Nej, det jag... var ett lite släppigt. Jag jag skulle in på mitt bankkonto här för det var några månader sen. Jag skulle bara överföra typ 100 spänn Och det var värst man skulle fråga på allt möjligt Typ favoritglass och skolstorlek Och liksom hur jag egentligen mår Och var alla pengar kommer ifrån och sådär. Det, det heter då Know your customer tror jag det kallas en ny då grej som ska, som ska stoppa penning För att, ja, Med allt sånt här undrar jag Magnus hur mycket det funkar För de som vill titta pengar de ljuger ju bara Det har vi ju sett Det, ja, alltså, det var ju som någon, någon påpekade att Om jag ska överföra tusen spänn till dig Så jävlar det mig ska det så Men om någon oligark ska överföra 500 miljarder dollar mm. Mm. Eh, Via Swedbank då så är det bara att säga Varsågod, ja. nu är det klart ja, det är <laughs> så. Det, eh, det så. Alltså, klart. Eh, ju större kund du är och desto mer pengar du har i banken desto mer kommer du undan allting ja, är och vanliga ja, småsparare vi är i världen noll och ingenting mm. Mm. Eh, I alla fall, Swedbank har stängt sex konton och det har stängt två konton och detta har då såklart gjort att många så kallade svensk-Somalier har blivit oroliga enligt ECO eftersom det här är deras enda sätt att skicka ner pengar till, till sina familjer i Somalia och eh, jag kan tänka mig många familjer där nere, de får hela sin försörjning från, va? från svenska skattepengar som det blir oh ja, oh ja. i grund och botten Men på. ta hit dem då istället. Det är väl smartare. Du får väl börja som liksom, flykting... Vad heter det? Ja, Anhöriginvandra hela jävla släkten. Det är ja, man, det som behöver man behöver inte upp... Alltså, vi behöver inte styrka identiteter så säg att det är någon, någon släkt ja, alltså, det är säkert bra. Ja, men familjeåterföreningen börjar väl här snart. Jag har inte datumet i huvudet men ja, de kommer nog ja, ut. Det blir så fint så. Uh, 50, ska vi se? 50 miljoner kronor som har i ur Sverige på det här sättet då säger kammaråklagare Ashraf Ahmed till Ekot. Det där är en helt annan diskussion hur, hur då svenska pengar försvinner utom mm. Sverige. Alltså fördelen med de här ekonomiska systemen det är ju att vår valuta används i Sverige av svenskar väldigt mycket. Det blir liksom ett system där det går tillbaka, det rör på sig och sådär. Här är det ju pengar som bara försvinner, försvinner, försvinner och blir en del av Somalias ekonomiska system mm. och det är inte så bra. Nej, det kommer inte så mycket pengar tillbaka. Nej, <laughs> återväxten är dålig från Somalia till Sverige. Jag vet alltså, inte hur mycket vi importerar heller från Sverige, så att av det skälet finns det nog ingen anledning att vara. Nej, vara, ja, särskilt nu när vi, vi är faktiskt självförsörjande på kamilmjölk. Även om vi inte producerar någon så har man ju försökt det med kamilmjölk och det var inget jättestort behov i Sverige. Vilket i och för sig det är väl en framtidsmarknad. Menar, Somalia vill ju dricka kamilmjölk. Ja, alltså, så här är det ju, och det här är ju lite sorgligt. Men, men den, som, den som har ett ekonomiskt sinnelag kan ju börja titta på Mellanöstern. Och Nordafrika, vad är det som är intressant för de här människorna? Vad köper och säljer de? Vad, vad är liksom deras grej? Och sen startar du ett företag nu där du tillhandahåller inte vet jag, kamelmjölk eller eh, sandborstar eller inte vet jag. Och du kommer att göra bra mycket pengar på det svenska förfallet för att det här kommer fortgå, det kommer öppnas nya marknader. Jag menar, det är därför Nike säljer eh, slöjor. Det är ja. därför du ser ja. det här i reklamen. Det är för att man tjänar pengar på det. Mm. Det är ju inte svårare än så. Mm, mm, mm. Nej, precis. Det är inget konstigt. Man i Somalas utrikespresident i alla fall. Ah, med jag får läsa namnen, det är väl inget som precis om det. Han har i alla fall tagit kontakt då med, med Alkot Wallström, sägs det. Och eh, sagt det 80 en utredning. Så stort problem för Somalia då pengarna inte längre kan överföras till hemlandet. Undrar hur det känns att vara utrikesminister och får säga det. Hallå! Hallå! Det kommer inga pengar längre. Hallå, hur ska vi göra? Hallå! Ja, men vadå, det, det, jag, jag, Någonstans... Jag, jag ser det här från. Jag har ju bra, jag, jag har en välutvecklad fantasi, va? Och det var det jag tänkte senast på när man nu eh, från Afghanistan har... Ja, men man skiter ju... Den här svenska journalisten som blev skjuten 2014 eller vad det var. Mm. Um, det, det är liksom... Eh, polisen har lagt ner för undersökningen. De får ingen hjälp. Och de berättar då att de har fått eh, samma dokument skickat från Afghanistan från polisen där hela tiden. Så, här. Mm. så ja, men hur går utredningen så får de samma dokument. Mm. Och till sist så insåg, ja, men det, det är ingen som bryr sig. Mm. Och så skiter man i det och man vet inte vad som händer. Samtidigt så fortsätter vi att skicka miljoner i så här bidrag till, till, till Afghanistan. Och, och det är så, så härligt någonstans det här att vi verkligen, vi böjer knä, vi krälar i stoftet och sådär och så ger vi mer pengar och Tänk när Margot åker dit och skakar hand. Det tänkte de här afghanska politikerna som, som måste liksom sitta för sig själva och röka vattenpipp och bara. Men fan, vad dumt, kära är. <laughs> vi har kommit på alltså, det. Hela vår BNP, alla våra pengar kommer från Sverige och andra länder. Mm. Och vi bara pissar på dem om och om igen. Och vi liksom ligger med deras karar och vad det nu kan vara. Liksom. Alla former av svek och kakeri. Mm. Och vi bara säger: Ja, men jättebra, fan, vad fint så här. Tänk att få vara med. En fluga på väggen i Afganistans utrikesministers eh, arbetsrum. Du vill bara höra vad de säger. Eller Somalia för den delen. Men, men alltså, bo borde de inte någonstans tänka, vad gör vi om de slutar skicka pengar till oss? Har, har vi men sparat det... någonting? Har vi byggt någon väg? Har vi grävt någon brunn? Har vi gjort någonting? Nej, okej. Okay. Men de tänker men, kanske inte så. Med du inledarna har ju sina egna pengar. Det är ju som de här, Det är ju inte så att när Kaddafi när föll att. att att in stammarna eller klanerna, liksom, det går ingen nöd på dem. Alla tänker på sig själva. Kungahuset i, i Saudiarabien kommer ju klara sig även om Saudiarabien går under. Och det är en helt annan värld mm. som, som vi inte riktigt förstår. Nej, en märklig värld som inte ska eh, på det artificiella sättet få massa pengar. För det, det går tyvärr alldeles ofta till, såklart, till korruption och vapen och ja, dumheter. Ja, de ska inte, ha en, ska inte ha en sekin av oss. Nej de ja, men klara sig bättre själva Eller klara sig samma själva Och det blir lite det som är poängen Så får de komma på något bra sätt att klara sig eh, Du vi har en ny då Ett förslag här om Samröre med terroristorganisationer Hej! Vad händer? <laughs> Nej, jag älskar den här terrorlaget. Det är så okay, ja. eh, Från 1 augusti då eh, skall om regeringen på som de vill. Allt samrör med det man kallar terrororganisationer eh, blir olagligt. Man har dock inte så här en bestämt hur man ska definiera terrororganisationer. Vilket ju kan vara lite problematiskt, Magnus. Ja, Mogge. alltså Återigen, man måste någonstans respektera dem för att de är antingen så jävla dumma eller sådana duktiga. De är så duktiga på att spela spelet. Mogge, Morgan Johansson. Han lyckas igen med, med det här. Alltså, ja, men nu är det en lag och han är väldigt myndig och sådär. Nu har vi det här på plats. och Så, så på frågan då, men vad är terrororganisationer? Ja, men det, det är inte upp till, det är inte upp till liksom staten att avgöra. Utan det här är ju naturligtvis de som är bäst kompetenta att, att avgöra detta. Det är domstolarna. Så därför överlåter vi åt domstolarna att helt själva besluta vid varje givet tillfälle vad som är en terrororganisation eller inte. Och det tycker vi är bra för demokratin. Mm. Och alla var så här, ja, okej. Okay. Så några så så men det här var ju inget bra. Och advokatsamfundet sa, men det här var ju jävla dumt. Men Mogge han stod på sig, nej men så här är jättebra. Och det är ju så som man ska göra, vilket gör hela lagen fullständigt eh, värdelös. Och eh, jag bara tänkte, de kommer väl inte tjata om Breivik nu. Eh, ska se om jag hade rätt eller fel. Det får ju inte bara den islamistiska miljön, utan det träffar också den extrema miljön och kanske den vänstra extrema miljön där vi också ju har terroristrisker så att säga. Man ska inte, ändå inte glömma bort att det största terrordådet som har begåtts i Norden under efterkrigstiden det var en norsk nazist. Och det var 2011. Mm. Kanske också från den vänsterextrema. Alltså, kanske. Ja, precis kanske det mm. Och muslimer är inte så farliga. Däremot nazister, ja, högerextremister, nazister, där helbrycket. har du terroristerna. Ja. Och jag vet inte hur det går för dem att försöka klassa NMR som en terrororganisation. Men jag menar, det är ju inte alls omöjligt. Och shong, då blir det olagligt att ha någon form av samröre med NMR. Ja, alltså, hur de nu tolkar det. Och Hur ska man få det här att lira med, med den svenska principen om att vi dömer individer, inte organisationer? Mm. Eh, jo, det låter man då domstolarna avgöra. Och domstolarna vet vi vad de för något och vilka som sitter där mm. uh, och uh, det är tydligt från Mogge, uh, vilka alltså det här, är ju, det här är ju liksom en förtäckt order okej, okay. muslimer är inte bra men inte alla uh, högerextremister livsfarliga, det värsta som finns uh, kanske vänsterextrema också mm, kanske lite skulle kunna, ja men det är ganska smart att passa på att göra detta nu när, när då så många är upphetsade över det här med IS-terrorister, de 20 eller vad det kan tänkas vara som kommer hem, som i sig såklart är vidrigt uh, men, men då passar på att kanske slå ett hårt slag mot det de kallar högerextremarna, att lister. Man, man skulle ju kunna göra som, som en, en person sa, eh, vilket är ett, ett jättebra sätt att hantera det här på. Eh, om man så att säga eh, strider, eh, jag vet inte om det är jättebra, men, men så här. Får man eh, som svensk medborgare bedriva krigföring mot Sverige? Nej, det får man väl inte. Det måste väl vara landsförredig det känns ju som att det ska finnas någon form av mm, gräns mm. där att vara en del av ISIS som har Sverige som en av fienderna mm. borde ju då vara att man är liksom, ja, kombatant ja. och då är man ju fiende till Sverige mm. det, det är ju ett sätt att lösa ISIS på i alla fall sen kan det ju bli konstigheter där också Uh, naturligtvis, ja, naturligtvis men... för att uh, det är ju sällan som terrorister ser sig själva som terrorister de ser sig ofta som frihetskämpar och, och så vidare Ja precis, och det har jag faktiskt tänkt på att man ska verkligen kasta det som, som terrorister på det sättet men jag menar de har ju brutit mot alla möjliga de har gjort alla möjliga krigsbrott det är också det är olagligt att begå krigsbrott så det, den här lagen behövs ju inte kan man ju tycka att de, för de som har varit med och kämpat för det som du säger de är delvis landsföräddare och har varit med i en eh, grupp då som, som har begått krigsbrott sen i för sig Magnus, du, man kanske måste bevisa då att just den här personen har gjort någonting. Alla som kommer hem från is, de har ju varit väldigt bagare och städare, hävdar de ju. De har ju inte gjort Men, men det, det är ju på grund av att vi, vi har generalfelet i grunden. Och det är att, att man accepterar oss som svenskar. Mm. Det hade ju en etnisk... Alltså hade det varit etnationalister som styrde detta, då hade vi bara haft problem med eh, han Göteborgen. Det är det enda problemet. Ja. Alla andra är ju ganska enkla att lösa. Men man ser ju också det, återigen som du säger, vilket är en bra poäng eh, alla applåderar, äntligen terroristlagar äntligen på de våra jävlarna. och sen så ser man mellan raderna att det här kommer användas naturligtvis mot den nationella oppositionen eh, i framtiden för att det är det man ser som det stora hotet mot sin, sin världsordning mm -hmm. och ja, det är där vi kommer hamna och Sverigevännerna kommer applådera hela vägen till att domslutet eh, blir liksom klart. Mm. Och på Sveriges Radio igår diskuterade vi ett annat program och då sa man säger ja. Hur gjorde vi med dem som stred för Nazi-Tyskland när de kom hem? Eh, det kan vi ju jämföra. Mm. Så var det någon då som kom på, ja vänta nu, e, Tyskland var ju en stat och det var ju mer ett reglerat krig. Ja just det, ja. kom någon på. Det kanske är lite skillnader trots allt i alla fall. Och, och tänk då att när man svor SS-eden som man gjorde eh, från de, de flesta svenska i, i allmänhet, alla svenska var ju SS-frivilliga. När man svor den eden så svor man inte att man skulle vara lojal mot den tyska. Eh, alltså den, de, mot, mot Hitler och mot Tyskland, utan man svor att man skulle kämpa mot bolsjevismen. Det betyder att Aha. tyskarna såg till så att om det blev krig mellan Sverige och Tyskland så hade svenskarna rätt att åka hem och slåss mot tyskarna. Det var en del av själva överenskommelsen. Ja, så det var inte mot Sverige på något sätt? Absolut inte. Mm. Snarare förutsatte man nog att en, en svensk nationalist eller en nationalsocialist åkte hem och försvarade sitt land, mm. även om tyska nationalsocialister gav sig på det. Precis som skedde i Danmark och, mm. och som skedde i... Norge där, tyska, eller där norska och danska nationalsocialister var de som bland annat reste vapen mot den tyska krigsmakten när den kom. Mycket intressant. Ehm, är det. det är en lite spioneri den i Sverige. Ehm, jag, jag, jag har inte läst så mycket om det här Daniel. Jag Men. måste fråga. Mm. Det här spioneriet. Jag tycker att oftast när du pratar om spioner så är det typ främmande det är typ turkar som spionerar på kurder. Mm eller aserbadjarnar som spionerar på några andra. Ja, vi verkar ha ett sånt fall och sån också ett klassiskt fall där det verkar som Ryssland faktiskt inblandade fängelskula. Ah, ett riktigt spionfall. Ja, det verkar så. Kullt och spännande. Men riktigt som det brukar vara i verkligheten inte riktigt som det kanske är på film för det är mycket mer spännande. Det är ingen, ja. ingen nervgas och sådär, ibland. eller nej vad var det? Nervgift, hur var det nu? Hur gick det med det där förresten? Han som blev ihjälmördad av, av Putin personligen. Ja, just för tillfället är det inte så intressant verkar det som, för man skriver inte om det. Nej, det, det blev att, väldigt tyst där, att de kom fram till att det inte var så <laughs> överhuvudtaget. Får se hur du går med detta. Säkerhetspolisen har gripit nu då ytterligare en person för grov olovlig underrättelseverksamhet. Personen är misstänkt för flyktingspionage tror vet du vad det är? Uh, nej, jag, jag vet inte vad, de, vad definitionen är. Nej, faktiskt. flyktingspionage är en metod att försöka hindra flyktingar från att uttrycka kritik mot regimen i, i det land vi har flytt ifrån. Säkerhetspolisen bedriver ett aktivt arbete för att förhindra och motverka det flyktingspionage som förekommer i Sverige. Aj, där, ja, okay. där det är är ganska vanligt uh, vi vet ju att många länder har som krav på sina exilmedborgare att betala hem. Det kan vara en procent av det de tjänar, eller 5 procent eller 3 procent. Som, att... som USA till exempel, som kräver skatt av alla amerikanska medborgare oavsett vart de bor i världen. Alltså gör de det? De på? Ja, det gör de. Du måste betala skatt det om du har det. Vet du hur mycket det handlar om? Ingen aning mm. Men äh, jag vet det för att jag har varit tvungen att skriva När man har lite internationella bankförbindelser Så måste man hela tiden god, eller, äh, liksom skriva under på Att jag är inte amerikansk medborgare Ja mm, hej, men shit där. Mm. Ja. ja men det är väl liknande då fast, fast det är okej okay. it's okay when they do it det ja, Jag <laughs> <laughs> äh, vet inte så mycket mer om detta faktiskt Men sånt här kan jag tänka mig pågår oerhört ofta eh, Och det behövs ju knappt vara spionage Det håller ju folk ordning på varandra bara jag inte, det är ju bara de, det är ju samma, alltså det är liksom en relation mellan någon stat och dess medborgare fast det sker i Sverige istället för inom den statens eh, territorium. Mm. Så det är väl det Sen kan det ju ofta så att de flyktingarna då som har flytt från den staten kanske inte är så jävla, eh, positivt inställda till den staten. Nej, men det är bäst att de är tysta om det. Eh, Lite mer spännande en person har anhållits misstänkt för olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige och misstänks ha värvat som agent av en rysk underrättelseofficer. Mm. Personen greps under ett möte i Stockholm på tisdagskvällen de sam satt visst på någon halvsunkig krog och typ tog en bärs eh, när på dit och Kondite sa så här kan vi inte ha det eh, det handlar om en person som misstänks ha värvat som agent av en rysk underrättelseofficer som arbetat under diplomatisk täckmantel i Sverige säger Daniel Stanley Enhetschef för kontraspionage för säkerhetspolisen tänker att vi har sånt fortfarande. Ja, är, jag älskar det här. Det är så kul. Ja, det här nu ska vi götta ner lite i detta. Uh, uh, intressant. Det, det kommer också, typ vad jag lyssnar mycket på radio nu men, men det blir så. Du uh, då frågar i alla fall hur sånt här brukar gå till. Mm. Ja, man får värva en spion Och det har jag själv tänkt på Och det är som jag tänkte det vanligaste det väl? kanske inte med att skicka fram någon snygg tjej till exempel. Mm, och så får den här tjejen grooma den här då, Kanske lite småfeta, misslyckade affärsmannen kanske. Och sen så kanske de, han kanske stoppar in den en kropp till henne. Det vet man aldrig Och du kanske det blir fotograferat Och sen så säger man, hur du, du, nu kommer vi kontakta din fru om detta mm. Också väldigt vanligt som du vet Att det är liksom homosexualitet och sånt Inblandat särskilt för. nu kanske inte har varit inte hur farligt sånt är nu Jag vet inte om det är sånt. någon sån där grej direkt Hur vi kommer berätta att du bögs bara, förra, Bra, gör det, jag är Gaytåget tåget, ja, Ja, <laughs> okej Uh, men uh, vanligare är visst, fick jag det på. Det är mycket mer logiskt att jag vill säga att du du har uh, du kan komma åt lite hemliga saker. Så träffar jag dig och så hänger du och jag lite grann och säger så här: Magnus, om du får du får liksom om du får 50 000 kronor av mig om du bara kan komma över ditt företagsdeklaration. Mm. Och då tänker du så att Deklaration är inget hemligt. Det kan ju vem som helst komma åt. Här mm. Och 50 000 kronor, det är ju 50 000. Det är klart man går med på det. Man börjar då alltså med saker som är inte alls konstiga. Mm. Men då har du väl gjort det. De har ju gått över en gräns. Och sen mm. kanske jag vill ha något lite hemligare. Och sen lite hemligare. Ganska fort sitter du i den här soppan där du har gett bort så pass mycket hemliga saker att det i sig blir en sak att utpressa dig för. Plus att man har ju skalat av sin moral här någonstans. Absolut. Och sen sitter man djupt inne i geggamojan. Man tog ytterligare en person inledningsvis. Men han försattes på fri fot efter att han har hävdat rysk diplomatisk immunitet. Ooh, the plot thickens. Eh, mycket mer än så vet vi faktiskt inte. <laughs> Ska vi se om vi kan men, bygga någonting på detta faktiskt? Jag, jag tycker det är verkligen som hämtat från någon sån spionroman från 60-talet. Det är kul. Mm. Uh, jag gillar spionerier och det här lite cloak and dagger. Det är spännande. Men, nej, men först och främst självklart så, så finns det spioner. Uh, det finns massor med spioner i Sverige Från alla möjliga länder Och uh, det är ju tjänstefel Att inte ha uh, spioner på plats I ett annat land Jag hoppas att Sverige har spioner uh, Överallt runt över världen För så ser världen ut uh, Så att det är inget konstigt Att Ryssland har det, det inget konstigt USA har det Och det finns uppgiftslämnare Från liksom när och fjärran Och vi vet ju hur Var i USA som avlyssnade Tyska det Jag kommer inte ihåg om man avlyssnade liksom politiker I sina allierade länder så Man spionerar ju också mot dem som man är kompis med Det är inget ovanligt heller Så det är inget konstigt överhuvudtaget Jag tycker det är kul att, att på har slagit till Att man får en fjäder i hatten och att man kommer åt det här För det var länge sedan och det... Det betyder att eftersom det var länge sedan så betyder det att de kommer undan hela tiden. Så det är väl kul att det, det blev så här. Sen så vad det gäller spioneri och allting. Jag tror att det är ganska lätt att rekrytera en spion idag. Speciellt när alla vill ja. känna sig viktiga och omtyckta. Mm, Tänk mm, att få mm. höra liksom hur bra du är och någon som ger dig lite cash och, och sådär. Jag tror att många skulle kunna falla för det där. Väldigt enkelt. Jo, jag menar när, när det i många inte ens finns en uns av nationalism utan kanske antinationalism till och med. Mm. Mm. Ja, rasistiska Sverige kan vi min och lämna ut. Och det sa man ju i alla fall när, kan vi se, när, amerik när amerikanska forskare läckte atombomben till, till Sovjet. Mm. De hävdade i alla fall att de gjorde det för att de ville ha en balans. Att det var bra att båda hade kärnvapen. Mm. Jag vet inte om det finns någon logik i det. Det finns ju faktiskt det på ett sätt, Magnus. Jag vet, jag vet inte alls att tvivlar på att det var så. Jag tror till och med de här människorna var kommunister. Men kärnvapen har ju en väldigt avsvalande effekt för krig. Så är det, men det är ju som att de här israeliska medborgarna, juden som avslöjade israelsenvapen, uh, han sa ju också det, att han gjorde det liksom av det syftet att det här det, det är livsfarligt om, om det bara får, får vara så här. Mm. Um, så de, de, alltså de ser de det som en sån nationalistisk plikt att avslöja saker med vad de uppfattar vara en fientlig regim. Och det här är ju intressant, för att vi, vi minns väl här, det var inte så länge sedan som som, som du och jag nästan kallades landsförrädare. Uh, utav media för att vi. Jag om pekar. Sverige. Vi, vi, vi, vi drog Sverige bilden i smutsen. Mm, mm, mm. Och Visst, utifrån deras perspektiv. Jag ser ju AB Sverige som en illegitim regering mm. uh, helt enkelt. Och jag ser uh, hela systemet som illegitimt. Det betyder ju att, att jag inte har den lojaliteten till svenska staten som den en tjänst man på Säpo har. Ja, just det. Men vart är gränsdragningen då? Mm. Skulle jag känna som, som vissa har sagt att de gärna skulle säga att Putin tar över Sverige? Nej, det känner jag inte. Va? Uh, nej, men det, är, att det är intressant där, vart, vart går gränsen? Uh, för det är mm. klart man, man, ska, man kan inte gå emot sitt land bara för att det landet inte gör precis som man vill. Men <lär> gränsen går väl någonstans när man ser att det är på väg. Helt enkelt. Uh, ja, ner i soppgorgen. Då får man, man bara klaga på sitt land. Ja, ja, ja, visst. Men, men, och det, men att klaga på ett land är en sak. Att, att hålla på och sända morgonrad är en sak. Mm. Uh, men vart gränsen om du har en... en uh, låt oss säga att Land X uh, som ligger nära Sverige har en nationalistisk regering. Uh, som är bra. Vi gillar Land x regeringen mm. Den är skitbra. Mm. Och Land X regering som är etnonationalistisk ber Daniel Fränderlöf om hjälp. Mm i Sverige som har en, en antinationalistisk, antisvensk regering. Mm, mm, mm. Ja, och Landex säger så här Daniel, om du ger oss den här, här uppgifterna, så kan vi se till att det nationalistiska partiet vinner valet. till exempel. Precis, mm. eller får du större chans att göra Ja. Mm, nej, men visst. Mm, mm. Då börjar ju det komma äh, intressanta Eh, spörsmål att mm. ta ställning till Vilket jag inte har tid att göra Eller lust att göra just nu Nej jag vill här. inte ta ställning till det just nu heller det är, det är fredag trots allt Vi ska prata om Trump istället uh, Vita hus vill avkriminalisera homosexualitet i hela världen Härligt Trump-administrationen uppges Lansera en kampanj för att avkriminalisera homosexuella handlingar i världen Särskilt i länder som har dödsstraff för upp, utlevd, Inte upplevd, utlevd homosexualitet både Trump själv i medveten om kampanjen är dock högst oklart. Det skulle väl inte få när om om Trump är det och om inte ställer sig bakom det så vill inte hindra detta. Han, han kanske vill tvätta av sig. Jag vet inte. Han har äntat att han har ryktat att han hotar bögar också. så brukar det vara. Han är ju det har han, kvinnor, det har han säkert. Men, mm. men jag, menar, jag såg att det var en del som köpte högen sky om det här och, och visst Uh, men, men vad det handlar om är alltså att man vill uh, få till stånd att typ Iran ska sluta hänga bögar och sådär ja. uh, uh, För det handlar inte om att så här, alla länder måste acceptera HBTQ plus i skolorna Det handlar inte om att alla måste applådera detta Eller att man ska liksom förbjuda kritik det, Utan det handlar om att man inte ska döda homosexuella så att, uh, om, det här är ett, om, om det från Trumps sida är att uh, ja, Okej, okay, nu måste jag ge mm, HBTQ-lobbyn lite en amerikansk politiker president, han måste ge alla lite han måste ge judarna eh, sin skärv, han måste ge de konservativa sin skär han måste ge de katolska sin skär mm. eh, han måste triangulera och det är ett jävla politiskt spel och naturligtvis de homosexuella som en stark lobby mm. och så ger han dem detta det är en del av spelet va? Eh, och, och han hade kunnat göra, eller de hade kunnat göra så mycket värre hade vi haft eh, Hillary Clinton vid Rodret så tror jag att den här resolutionen eller idén hade varit tusen gånger värre än vad den är just nu i alla fall. Så att jag glädjer mot det lilla och glaset är halvfullt. Vad tycker du? Nej men Jag tänker så att om man, om man är väldigt arg på detta om man tycker det här är, vad håller Trump på med då utgår jag ifrån att man verkligen tycker att man ska hänga misstänkt homosexuella i lyftkranar. Att man tycker det är en utmärkt idé och att man kanske till och med vill införa det i Sverige. Om man inte tycker det kan jag tycka är lite väl hårdhänt. Så ja, man får väl ta det för vad det är som du säger. Det här är, det här är inte att man ska gå ut med könsbyte till femåringar som vi är vana vid utan det är att det ska inte vara dödsstraff på homosexualitet Någonting jag inte tycker det ska vara heller Nej, då tycker man det Får man väl driva den mm. Alltså man får väl driva den, den kampanjen i Sverige då Eller i Europa mm, mm, att, att vi bör införa det i straffskalan mm. um. Men det är väl lite att ta i, Tycker jag Vad säger du? Ska vi hänga homosexuella i, i kranar? Eller vi kan. Vi vet vad just kranar Magnus Det kan vara lyckstolpar eller något annat Ja, nej. det. Jag tror, inte att, jag tror att det finns mycket bättre sätt att hantera homosexualitet på än att hänga dem faktiskt. Um, vi hade lite korruption om SD här så vi inte har pratat om. Det uh, är mycket sånt också, men det här är ju mer allvarligt då givetvis. Sen, jag vet inte Magnus om det, är bara för att det är SD och jag kanske är väldigt så här... Uh, ja, alltså att man, man inte kan ta det här objektivt, men, men jag menar, det, det är sånt här i alla partier. Och man är ju så misstänksam så fort media lyfter någonting om SD klart mm. att de har blåst upp någonting. Men det ser ju inte bra ut, och det är samma gamla visa som det brukar vara kring SD och jag kring många partier. Men jag tycker man hör det ändå oftare kring Sverigedemokraterna. Om det beror på att det är mer problem med sånt där i Sverigedemokraterna eller att mer det väljer att lyfta det, det vet jag inte. Det finns ett tema, säger en tidigare medlem här. Det handlar om maktpengar och positioner som samlas hos några få i ledningen. Det är Sverdimokraterna i Sundsvall då som skakas av interna. Motsättningar Vid årsmötet i helgen beviljade styrelsen ans ansvarsfrihet trots brister i bokföringen och kritik mot att kommunalt finansierade jobb går till nära släktingar. Mm. Det är då Johnny Skalin som vi känner igen och ja, toppuppdrag har gått till hans pappa och till hans fru. Det behöver inte Magnus var fel. Jag kan väl tycka att man ska absolut försöka undvika detta. Vi skulle teoretiskt sett kunna tänka oss att de här var de mest lämpade för arbetet, men jag hade väl tänkt så att även om min fru och min pappa hade varit de absolut bästa så hade inte jag tagit dem ändå, för det ser så att säga inte så bra ut. Nej, alltså napotism är ju naturligt. Det, det måste man ju någonstans börja med att acceptera. Man hjälper sina egna i första hand. Också inom ett parti eller vad som helst. Vänskapsband eller liksom släktband kommer självklart trumfa det mesta. Sen, sen bör man, som du säger, man bör motverka detta. Man bör, man bör själv eh, titta sig i spegeln och fråga sig är det, är det av rätt skäl jag gör det här? Liksom? Så den medvetenheten måste finnas. Men, men nepotism är, är en naturlig del av mä, människan. Sen tror jag eh, utan tvekan att det är lika illa alla andra partier. Skillnaden är att Sverigedemokraterna inte har lärt sig ännu. Alltså, de är så pass nya i den här stora, stora som är svensk politik att de inte kan fiffla på rätt sätt och därför torskar de om, och om igen. Sossarna har haft hundra år på sig och de andra partierna är, är skickliga på sitt sätt. Så att, jag tror att det, det är snarare det. Att de, är, de är lite taffliga och då torskar de oftare medan sossarna de gör det här på ett mycket snyggare sätt. Ja, och det är väl så inbyggt i, i strukturen där med att det knappt ses som, knappt ses som något konstigt. Ja, nej, nej, precis det också. Sen, sen, för, för att det är inte så, det tror jag inte i alla fall. Jag tror inte att media liksom, äh, står, över, äh, står över att fälla en statsminister. Eller att fälla en, för det händer ju med, med jämna mellanrum där man kan. liksom. Mm. Äh, för att media har en agenda. De är ju inte bara, äh, de är inte bara liksom, nickidocker åt regeringen. Det ska vi inte tro. Sen finns det ju kontakter och band däremellan också. Men, mm. Mm. men nej, SD har blivit som alla andra, och de är sämre på det bara. Så att bli bättre på att, att fiffla, mm. det är väl rådet till Sverige. <laughs> Något märkt. Om ni känner igen Joniska Lin så beror du på bland annat att hans hans journal som hade hos läkaren på något sätt läckte ut i media och det påstod att han, att han var sjukskriven men egentligen arbetade men problemet var så klart då att hans sjukdomshistoria inte ska gå ut i allmänheten på det sättet och de fick en del kritik också kring detta faktiskt. Detta om detta ska vi ja vi har lite att välja på här. Du hörde att det var fler de muslimer blivit begrepp här nu. det var ju en, en kvinna som hade slöja på sig och välkomnade folk till Jävle. Hon var inte den enda faktiskt. Det var mm. i samma som avslöjat att det var fler islamistkvinnor på Sveriges välkomstskyltar. Um, vi har då bland annat, nu ska vi se här, det är så mycket konstiga namn. Um, Susan Hindi hette hon då som syntes, hon har till en radikal i Gävle. Hennes syster också, så det valdes fram. Mason Hindi. I motiveringen till varför hon valdes att representera kommunen på, alltså på hemsidan så står det så här. Hon har aktivt skrivit om hur det var om muslim i Sverige. Samt att hon har pratat så bra i radion om Ramadan. Det fick många att öppna ögonen och det var många som uppskattade hennes. Ord. Vad hade det med jävla att göra? Jag undrar också det lite uh, faktiskt. Men det var många som uppskattade hennes ord så det är absolut mm. inga problem. Um, ja, det, är gamla, jag vet inte, Magnus. Ja, det är gamla vanliga. Ja, det är muslimer överallt. Ja, de har kopplat till De säger massa idiotiska grejer och, och de tycker det är jättebra. Vi vet ju också att den här kommunikationschefen, han själv var ju en aktiv anti-SD-person på alla möjliga sätt. Vi har också Lela Samakia som är en förebild för alla nyanlända i Gävle Hon är grundad till Framtidens ledare i den söndagsskola som väl är ganska religiös kan man tänka. Mer än 70 barn är aktiva deltagare. Hon är jättekänd på området och har en stor roll på samhället Magnus. Hon har en stor roll på samhället i den officiella ja. motiveringen. Hon är jättekänd på området och har en stor roll på samhället. Jag bara misstänker att det är någon icke-svensk som har skrivit detta sådär. Det är inte omöjligt eller någon som har gått igenom svenska skolan under många år och kommit ut i andra änden och kan inte kan inte formuleras i riktigt och det kan också hända. Ja. Det vi ser är ju hur den här <skratt> muslimska minoriteten som det fortfarande är äh, har ett ingruppstänkande hur de hjälper, var hjälper fram varandra och de får, får hjälp av det vänsterliberala etablissemanget någonstans. Mm. Och, och ja, Återigen, det är ju att lyfta på hatten för dem. De, ja, de... Det är ju det de gör. Och de... de, de, de de lyckas förmå att få såna här jonpellar som den där kommunikationschefen och gå deras ärenden mm. och så vidare. Vi måste bli bättre hela tiden på att, att stå upp för oss själva och stå upp för svenskar. Att, att rösta in våra egna som på skyltarna och att vad det nu kan vara liksom i, i sidan Svenskar lyckas inte få sina egna ledare att bry sig om svenskar. Det kan man ju se som ett misslyckande. Det är ett problem, absolut så att, Där har vi mycket att jobba med så att, Jag tänker att, att man, man tittar på vad de gör Och konstaterar att de gör det här Och sen så får vi fundera på hur vi ska göra mm. det, det, att, att, att vara arg på muslimer För att de gör det bästa för sig själva I Sverige, det, det går ju inte nej, Men precis, skulle, skulle de då Tacka nej till det där? Nej, nej, nej, nej, Gud nej. nej jag ska inte vara på nej nej nej, nej, nej, nej, Jag vill inte sprida islam. Nej, nej, herregud. Vi måste respektera svenska. Um, innan vi går in i den lite mysiga andra, sista halvtimmen här i fredags-sändningen så vill jag prata om ett riktigt miljöproblem, minus. Det finns ju faktiskt sådana. Det glömmer man ganska lätt av i allt hur om om koldioxid. Dit och dit. Men det är ju detta med plast, alltså. Mm. Det är ju ett problem. Det produceras så oerhört otroligt mycket plast. Och Sverige är ju såklart Europa, är ju knappt USA har spelat detta. Det kommer framförallt från Indien och Kina och sådär. Men, men ett problem är det och man har svårt att få fram något alternativ verkar det som. Och det är ju faktiskt inte heller så konstigt för plast är ju sinnessjukt billigt att göra. Behövs ju till väldigt mycket, särskilt så som vi har blivit vana vid nu. Det är svårt att destruera som man säger. Man kan välja upp det men, men väldigt mycket hamnar ju bara i havet. Och man har ju gjort väldigt mycket i alla fall i Europa och västvärlden för att hindra detta, men det kostar ju pengar att köpa plastpåsar nu så jag kan tycka det är lite konstigt, det verkligen problemet men i alla fall, trots årdelar för att minska platsmängden så går utvecklingen i motsatt riktning och man tar ju Sverige som exempel då, 200 000 ton plastförpackningar kommer ut varje år på den svenska marknaden jag vet inte hur man ska lösa detta, Magnus, har du någon idé? Ja, det har jag faktiskt. Ja, skönt, berätta. Om vi tittar tillbaka lite i historien så hade vi en tid då vi köpte saker i metallförpackningar och maten var inslagen i papper och mm. snusdoserna var liksom av trä och metall. Och, ja men sådär. Gick ut bra. Man köpte frukt och la i korgen direkt och sådär. Och så, det, det som skiljer då från nu var dels att vi inte var så globaliserade och det som också skiljer att vi är väldigt många människor. Mm. Det är så pass många människor att matproduktionen tar sig den här typen av uttryck. Det, det krävs um, förpackningsmaterial helt enkelt. Och, och Plast är ju då mycket uh, smidigare och bättre än, än alla andra material mm. varför det används. Så att om vi gör som Thanos och uh, uh, tar bort hälften av universums alla levande varelser så löser sig plastproblemet också. Okej, okay, vänta nu. Det är så alltså att uh, halvera befolkningen på jorden. Ja, vi är för många. Och det är egentligen där man hamnar hela tiden. Ja, men tänk om EU lyssnar nu, det kommer väl snart? Det, det, det finns redan sådana här ja, idéer. Det, och... De har ju själva förstått detta. Ja, jag inte, men det är ju ja, och... det är vita som ska minska vara. Ja, alltså det, man, man har ju en... en alltså Kodinov-Kadergi med flera med flera har ju en idé om hur befolkningen ska se ut. Va? Och mm. där, där behöver man då ett ledargarnityr och det ska helst alltså vara de själva. Mm. Uh, sen har du då ett visst antal vita människor på grund av deras... Um, skapar kraft. Um, och sen har du en, en stor, stor, stor befolkningsandel som bara är producenter och konsumenter. Men den ska inte vara, och den ska vara rasblandad och kulturlös, men den ska inte vara så stor att det liksom kostar för mycket på resurserna. Mm. Um, och, och, och någonstans har de liksom rätt i... Det är en modell som fungerar. Den är inte önskvärd, men den fungerar. Ja... Jag tycker väl att det borde, för plasten som vi har nu det är en sak väldigt billig och lättillverkad och hela industrin är besatt efter det. Men jag kan ändå tycka att det borde vara, det är ändå 2019 nu, det är sällan ett bra argument, men att göra någonting som bryts ner på ett år, naturligt, borde ju gå ja Det finns ju ganska mycket sånt redan, så en ganska cool grej, en film där man, där man hade vattenbollar, har du sett det? Det var någon slags alg då som var runt. Och så plockar man en sån boll och så drar man den. Och det här bröts ner naturligt 3-6 veckor eller vad det nu var. Det finns ju ganska mycket sånt här, men, men nu när jag säger det med så, ja, det kanske man kommer kunna använda till vissa saker. Men man, vissa saker produceras ju för att kanske lager hållas i tio år. Då måste jo, du ha plats som håller i precis. tio år. Och håller Sen är det också. olika typer av plast Så att ersätta all plastproduktion Det finns jättemycket som du säger Jättebra alternativ och det är kul att se och jag, jag håller med där som du och Henrik Palmgren pratade om igår eh, i tema var det väl, Just det här att, att teknologin också kommer ge oss enorma möjligheter i framtiden mm. på olika sätt och det, det, det, det, det, det finns ju många, många spännande sätt att till exempel då, få fram energi på det finns eh, vågenergi och, och allt sånt där gillar jag ju mm. Det är jättebra. Jag menar, kan, vi, kan, vi, kan vi få bort beroendet av fossila bränslen så är jag helt för det. Ja, men men det kostar det. ofantligt mycket. Ja, och För att tillfredsställa den, jag menar, tänk dig själv hur mycket plast för att transportera grejer från Kina till bara Sverige. Sen så multiplicerar det. Ja, det är det. Ja, det är ett problem i alla fall. Men någonstans blir jag. Det lite glad att man lyfter riktiga, eh, riktiga naturproblem men å andra sidan då så fokuserar man på Sverige och då ska vi liksom betala mer för plastkassar och ja, sortera mer och sortera plast i. Hjälp. Hörde du förresten att Donald minst. Trumps sjösatte en miljöåtgärd där man skulle då pumpa in vansinnigt mycket pengar i att rensa delar av världshaven från plast? Ja, det var ju kul. Äh. Då. Ja, ja, det, det är roligt för att det är ingen annan som har hört det i stort sett för det är inte skrivet som i Sverige då. men mm. det är en jätte, jätteinsats från den federala regeringen då, Trump som, som skrev under tyckte det här var en bra idé. Mm -hmm. Där man rent faktiskt åker ut och börjar dammsuga paven, haven och det ja, var mycket pengar som just i detta. Uh, men den lilla miljötgärden då, för ett riktigt miljöproblem det fick han ingen cred för. Nej, men så, Yellow man bad. Um, vi ska gå in i mysiga halvtimmen här, men det är ju uh, mysiga halvtimmen, uh, så ska den absolut inte heta. Uh, men det är kiwi Magnus. Jag tänker vi kör en liten Kiwi bara så kan vi väl posta ut lite och så hörs det smart med, snart med någon fantastisk kvackta där blir det va? Ja, absolut, absolut. Men nu kör vi lite Kiwi och Södermalm. Tänk vad trist att bo på Södermalm. När Sverige som den var när man var liten. I vitaste kvarteren i vårt land. Tänk vad trist att bo på Södermalm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 Svenska kvarteren i vårt land. Jag stakar steg som bor på södermål. Tänk att kunna gå hem från krogen och frugan går sin kvällspromenad. Att kunna skicka barnen till affären utan restad till som.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 Svenska steg i vårt land. Jag stackas, steg som bor på Södermalm. Jag stakar steg som bor på Södermalm. Undrar vart man hittar Kiwi och hans finfina musik Så hittar den både på Youtube och Spreaker Det bara söka på Kiwi and Dogboys Eller varför inte köpa skivan på Midgård Records Till exempel Det är den första mars idag, Magnus det är den första mars idag. Vad tog jag februari och januari vägen? Och vet du vad? När jag vaknar på morgonen nu så började. Det var ljust. Du det går så himla fort det där va? Lite kortsväder. samma här. Jag har fått några gånger så här. Det var ju glockan egentligen och jag har förstått. Nej, det blir just bara lite tidigare. Vad va har du där hemma vidare? Är, är det plusgrader ja, och kortsväder? eller? det är riktigt plussigt och vårigt. Och jag drog om mig långkalsången här i Du, Jag har ju en sån liten, liten tradition att ta man väl av dem får man inte sätta på dem igen. Men det var 14 ja. grader ute. Och du vet ju det här underställssvetten Nej det är just det, du går runt i shorts året mm. om Jag glömde det Ja det är en speciell, sorts, en speciell sorts värme Som blir när man har på sig för mycket kläder mm. Så nu tog de av Och det kvittras här ute vet du. Kvittras mm. i skogarna Och det är den här som jag inte gillar Den här väldigt ljusa solen du vet, Den är nästan vit Jag kan mm. tycka den är lite huvudvärks man kan få lite huvudvärk i Men det är bara ut och njuta när man har tid att gå ut i solen. Men hur är det? När, när är det vår? Det finns ju en meteorologisk definition. Mm. vi ska se här om jag kan ta reda på när det är vår. Nu uh, ska vi se. Årets kalenderindelning då omfattar det mars, april och maj. Då är det vår. Va? Mm. Uh, vår i Sverige. SMHI definierar att den meteorologiska våren infaller när dygnstemperaturen är stigande och i sju dygn i följd högre än 0 grader, men under 10 grader. Aha, okay. Då infaller våren den första av dessa dygn. Mm. Dessutom gäller att våren inte kan börja före 15 februari. <laughs> det är så, det är så, så skönt <laughs> SMHI går nu ut med att våren officiellt är påbörjad. Um, ja, den 16 februari. Ja, men då, kan, då kan det vara vår nu då. Nu vet inte jag vad medeltemperaturen har varit. Den är nog inte så hög, men... Vi närmar oss våren, hur känns det då? Känns det med våren? Ja, jag gillar, gillar vår. Jag gillar allt. Jag ja. gillar allt, mm. så att jag har liksom inga problem med det. Det är skönt när det blir lite ljusare och sådär, så att det är trevligt. Sen, sen, sen ser ju med fruktan fram mot sommaren naturligtvis. Jag vet, ju att, jag vet ju att plågorna börjar. Ja, du hade det inte roligt i somras. Hä? Inte roligt alltså? Men, och jag kommer inte att ha det roligt den här sommaren heller. Men, ja, men är, om den inte är en hysterisk sommar är det, är det så plågsamt då? Nej, alltså en vanlig svensk sommar det är inga problem mm. Utan det är ju de här, här Sydländernas somrar Som är åt helvete Men nu får vi ju en sån alltså Svenska sommar kommer bli mycket mycket, mycket varmare mm. vi, har ju, vi har ju förändringar Klimatförändringar som gör att det blir varmare Att zonerna byter lite plats Och det blir liksom förskjutet och sådär. Mm. Så att man, får bara, man får bara leva med det med det Kattuglan frågar här om taljuksen har börjat sjunga. Jag tror faktiskt det. Och jag har ju ett Jag har ju fint här, Magnus. Jag har, det vet ju inte du Jag har ett fågelmatningsbord fast på fönstret. Så jag sitter faktiskt just nu och kollar på en som är här och käkar upp mina nötter Som de får göra, för jag har ju lagt dem utanför just på grund av det. <laughs> det här, så det är, det är verkligen vår känsla här idag. Du jobbar vill ha en fantastisk du. Ja, men då måste vi göra som så att vi ska låta slumpen avgöra detta. Och jag har ju en bok här 3333 Otroliga fakta Det har du, du. Och det finns att ta av Så att jag tänker att om du då säger ett nummer mm. Mellan Nu ska vi se, vi ska gå förbi förordet Mellan åtta Åtta mm, och, åtta, är åtta och Nu bläddrar jag här förstår du, tjockbok mm. 8 och 200 Nej du, 300 verkligen. Oh, 352 mm. Då ska jag låta en internetslumpgenerator ja, Oj vi... vad det blir slump Det blir så slumpmässigt Ja, Det blir inte det, det vet du väl det är oerhört svårt att göra riktiga slumptalsgeneratorer eftersom Nej. de följer ju det binära 1 och noll. För att få riktig slumpveta brukar man använda bakgrundsstrålning från universums skapande. för det är rätt slumpmässigt. <går> tror du, ja. Tror jag, jag ja, precis. Tror jag om det så ska <går> du få höra att det inte är slumpmässigt alls. Nu tänker jag som jag tänker förra fredagen, Magnus. Den här siffran jag kommer säga, den kommer ju, den kommer ju påverka vårt liv framåt. Små ringar på vattnet. Så därför säger jag etta, två och en två. 1-2-2 och jag hade redan fingret på 1-2-0 1-2-2 eh, är en teckning Okej, okay, då går vi bara fram till 1-2-3 ja. Och då rör jag nu fingret lite slumpartat mm. över ja. den här och ber dig att säga stopp Bara där, går det liksom upp och ner eller går det in någon slags åtta Alla möjliga ett, och omöjliga helt där, för... Stopp där, stopp där var du stopp där direkt Där var det stopp då ska vi rätta för dig att på Sicilien så fanns det mosaikgolv från 300-talet efter Kristus som visar badande kvinnor i förra dräkter av bikinimodell. Jaha, ja. <laughs> det ser man. Just det. Så att bikinin var alltså inte den här sentida uppfinningen som vi tror utan 300-talet efter Kristus. Redan då så ville damerna visa upp sig och sina behag med bikinis och det tackar vi för. Och du som har hållit på med sånt där, du vet ju såklart anta jag varför det kallas just bikini. Hej, också. Pan. Jag, jag har ju läst om bikinin och avnutit bikinis under åren. Mm. Rent okulärt, då inte att jag har provat dem. Uh, nej, det är tyvärr. Det så, och som sagt, man ska inte kolla upp en bra historia. Så det finns lite olika, äh, finns lite olika tolkningar. Detta. Men, men den roligaste tycker jag är att Bikini kom ungefär i samma övning som man sprängde atombomber vid Bikini-atollen. Ja, på sprängde... Sicilien på 300-talet efter Kristus. Ja, precis. Det kallades inte Bikini då. Ehm, och då hade man det här samma gennavslagskraft som en atombomb. och Därför kallades det Bikini. Men jag ser också eh, Magnus här, eh, precis i Sicilien. Eh, kan nämnas en illustrerad handskrift från 1500-talet som visar det offentliga horornas kapplöpning i Augsburg 1509. Men man döpte inte klädesplagget efter detta av någon anlikning. Men vad då hade, hade hororna kapplöpning? På vilket, alltså, var det någon tävling man hade det? Ja, det, det är ju klart. Nu den, är det hororace. Den är... Nya... <laughs> Fram med hororna och svaggar och folk som bra. Kommer det vara bra? bra, bra Kommer ja, det eh, Nej, Bikini, är fint. Jag uppskattar nog Badrekt mer faktiskt. Om vi ska gå in på sånt. Eh, ja, så det beror ju på. Eh, vissa passar definitivt bättre i, i Badrekt. Det finns. Eh, ja, Tankini heter det här. Det är konstigt vilka ämnen man dyker in i. Tank, tank, tankini, tanktopp eller revbenskortlinne och bikinitrosor som sett bad- och underklädesmode sedan början av 1990-talet. Tankini har aldrig någonsin att talas om. Det är så alltså en badrekt med lite ubringning, som man säkert har sett någon gång. Ah, jag, gillar, jag gillar revbenskort. Det är en bra... En bra, vad heter det? Eller revbenslång... Ja, det är bra... Beskrivning av vad det är. nu mm, får vi en. Nej, men sen kan det finnas, alltså, det, nu har det ju kommit sådana här mini-bikini. Alltså, mini-mini. Bikini, och det börjar ju bli att det bara är en tråd över liksom, ja. de här olika delarna. Jag tycker att man ska lämna eh, tillräckligt mycket åt, eh, åt liksom, eh, fantasin. Det tycker jag nog. Ja, det finns ju de här som täcker nästan bara själva själva, själva öppningen, om man säger så. typ Två centimeter breda. och det, det, ja, Då är man ju naken nästan. Ja, det är ju inga, då kan väl ju lika gärna vara naken kan jag tycka. Spring på den ja. och ha det bra där istället. Mm. Hålla på och tramsa. Vi kan ju kanske påpeka att det, det är nu. Det är dags för frågorna från chatten här. som har varit lite lågt tryck på det, men vill ni ha svar på någonting så har ni ungefär en kvart på er här innan jag och Magnus ger oss på fredagens arbete. Under tiden vill jag gärna be om en fakta till på sidan 100. Mm. Det ska du få också, förstår ni. Mm, jag ska bara bläddra fram här till sidan 100. Mm. Där har vi den. Och då ber jag dig att säga stopp när du känner för det. Det ska jag göra. Stopp där. Stopp där. Mm. Fler människor dör av utsläpp från flygplan än i flygkrascher. Mm -hmm. Omkring tusen personer om året har dött i flygkrascher de senaste åren. Utsläppen från flygplanen dödar omkring tiotusen om året enligt amerikanska forskare. Jag vet ja. inte om jag tror på såna här uträkningar. Det är ofta precis. sådär att... Uh, man, man drar till med något bara. Man drar till med något. Hur du kan omöjligt räkna ut det där känner jag någonstans. Eller är det så att jag så många flygplan släpper ut så mycket och vi vet att i den, i den koncentrationen av de ämnena så dör man bla bla bla. Ja, det är ju som de har det här nu hysteriska med, med vedspisar har man ju räknat på något sådant här jättekonstigt ja, sätt. Och det dog 62 personer kom man fram till. Eh, och därför ska allting förbjudas, såklart. Ja. Jättekonstigt. Uh, Hur många dör utav... Att leva <laughs> Precis Nej, men så måste man kunna räkna med allting då Om man, man har väl säkert någon, någon algoritm Där man drar till Det är 0,3% chans att dö, dö av detta Och så gånger vet folket Och sådär så Och det är klart Det är väl klart man ska ha lite koll på det där Men, men jag skulle väl vilja säga att ingen har rött av flygplansutsläpp. Bara Ja, inte bara, det är Nej. någon stackars jävel som har jag vet inte självmord via flygplansutsläpp utsläpp i ett garage någonstans, en hangar. Nej, det skulle vara Nej. det i så fall om Men visst, alltså, om vi någonsin ska kunna ha lite rolig fakta så måste man göra sådana här absurda saker. Det är större sannolikhet att dö av en sköldpadda som ramlar från en flygplan än <laughs> var det är att dö utav något annat. Så att, och är det, man vi, äter i snitt åtta spindlar under sin livstid eller någonting sånt där. Är det ju för att vissa världsdelar så kryper du spindlar in i munnen på en och, och det finns något äckligt sånt där med könsor också. Man kan, det finns massa sådana här statistik som man kan gräva fram. Men ni vet inte det med statistik. Man ska vara lite försiktig med, med det där. I jag, jag, jag säger jag är faktiskt som, som kattugglar har, i chatten har en bra poäng. <skratt> Skriver följande. Hur många skulle dö utan vetspisar? Hur många skulle dö utan flygplan? Ja, eller hur? Vilken bra mm. fråga. Så kunde man ju mm. lyfta det istället. Flygplan räddar Ska vi ska visa miljontals liv varje år. Precis. Du, vi har fått en fråga från chatten. Annette ja, men, frågar, varför bor du i Tyskland? Och jag misstänker att den riktas till mig. Mm, det vore jag, väl det inte, ja. Mm. Jag är väl den enda som bor i Tyskland eh, det är ingen annan chatten som har sagt att de gör det. Ja, varför gör jag det va? Jo, mm. det är en historia som går långt tillbaka i tiden till motgiftprojektet vi hade. Och eh, vid ett tillfälle där så satt jag och Dan Eriksson då som som pratade i motgift bland annat. Och vi diskuterade hur skulle vi kunna göra det här bättre. Va? Och med bättre betyder det, hur skulle vi kunna göra så att man kan jobba heltid med detta. Istället för som då att man jobbar sitt jobb och sen går man hem. Och sen så tar man hand om familjen och samtidigt då som en bläckfisk. Gör det som, som krävs till, till projektet som vi gjorde då under flera år. Och då kommer vi fram till att en flytt till Tyskland skulle kunna underlätta för här kan man på ett helt annat sätt bestämma om man ska betala in pensionspengar eller vilka försäkringar man ska ha det är alltså billigare att eh, driva det härifrån och eh, Dan han bodde ju redan i Tyskland eftersom han var eh, är då gift med en tysk kvinna och då blev det ganska naturligt att flytta på sig för att kunna göra motgift på heltid då. så att eh, det var så jag hamnade här med, med hela familjen Och hur är du när du är alldeles, alldeles ensam? Nej, men det fungerar. Alltså, det är som att bo var, jag kan bo i stort sett vart som helst. Va? Så det är inga, inga problem så sett. Men, men nu när vi har det fria Sverige och vi har allting i Sverige så är det ju flytten hem som, som hägran. Mm. Man är ju alltid svensk i grund och botten. Det är ju inte mer det. Och som svensk naturjournalist i ett annat land där man har jobbat mot Sverige så, så är det rätt självklart att man... Jag har ju liksom inte blivit tyskifierad överhuvudtaget. Va? Utan Nej, jag, jag är ju en ubrusel invandrare på det sättet. Så att, att åka hem är ju bara känns bara helt rätt. Men förutom föreningen och, och de du känner, och så där, vad, vad tänker du? Vad, vad ska du göra när du kommer till Sverige? Vad ser du fram emot att göra när du bor här? Jag tänker inte berätta det, för att jag har så många idéer om hur man kan kastas in i, i verksamheten. Men, nej, finns... nej, nej, inte sånt. Nej, nej, inte jobb nu. Alltså typ skogspromenad eller äta riktiga köttbullar eller, vad, ja du vet, någonting sånt. Alltså, ja, ja, det är väl svensk natur naturligtvis. Mm. Svensk småstadsliv, svensk, alltså den här någon svensk anda, känne. Det, det är ju det. Man, man känner sig mer hemma mm. där uh, man fungerar bättre med svenskar eftersom att jag förstår mig på svenskar. Jag förstår mig inte på tyskar uh, på det sättet. Så att, uh, det är alltid där. Och sen att man också blir en del av samhället på något sätt. Här, visst, jag kan förstå tyska och jag kan, jag kan interagera med tyskarna. Uh, och jag kan liksom föra en. en hyfsad konversation om jag anstränger mig uh, men det är fortfarande så att om jag åker tunnelbana eller tåg eller om jag är ute och går eller är på affären, när folk bablar uh, med varandra så, så är jag jag är borta från det jag, jag, hör, jag har inte fingret på liksom, pulsen, jag, hör inte, jag förstår inte vad de säger för att jag måste anstränga mig i Sverige så är man ju ofrivilligt en del av det hela hela tiden. Går man på Coop så hör man människor och man hör och får en känsla för vad som pågår. Va? Det har jag överhuvudtaget inte här. Nej, tyvärr har det där blivit väldigt ovanligt. Det, det, det var inte så länge som man kunde sitta och lyssna på folk som pratade på bussen. Men delvis har man så mycket andra språk nu också och svenska har ju slutit sig mycket mer. Mm. Tyvärr. Mm. tyvärr. Men såklart Magnus, ska bli väldigt skönt att få hem dig så du kan vara en, en, en ännu mer konkret del i det som du har en sån otroligt stor del i att bygga upp. Mm, nej, men det ska bli riktigt kul. Mm. Eh, du, du. På tal om flygolyckor så här, det är det ju en del flygolyckor, alltså. Eh, vi hade ja, bara. 2006 hade vi 27 stycken, 2005-34. Och det här är bara med dödlig utgång. Och ja. icke-dödlig utgång händer ju hela tiden. Men det är absolut inget konstigt för det flyger det så mycket flygplan. Kan gå in och Har du kollat på sådana här radarkartor, det finns det på nätet. Ja, ja, visst, det är jättekul att titta på dem. Men, det... men titta vart de här flygolyckorna sker också. Ja, precis. Eh, det är ju ofta mindre. Utvecklade länder. Ja. Vilket jag tycker är någonstans helt fantastiskt. Alltså. Det är så komplext det här. Och, och den vita människan har klurat ut ett sätt. Att ha bara frakta hundratusentals människor varje dygn. I de här flygande maskinerna i tusen kilometer i timmen. Och det händer ju så gott som aldrig någonting om man ska sluta. Nej, Nej men det är ju, med civilisationen är det ju så att det är ju sällan man gör det. Men jag råder alla att göra det. Jag gör det med Janne de Ta ett steg tillbaka mm. och titta på det utifrån. Och liksom bli verkligen sådär, det är ett aha en aha ett aha-moment det här att va, att, wow mm. det är samma som, som jag, jag, kan, jag kan fastna på Youtube framför sådana här uh, how do they do it-klipp mm, hur gör man en snusdose mm. så sitter jag och tittar på det där och så bara de där maskinerna med millimeter mikrometer precision som bara spottar ur sig snusdoser mm. eller vad det nu kan vara och man blir sådär wow Ja, det är, det är, det är riktigt, en grej. Riktigt. Riktigt. Ja, visst, visst, visst. Och sagt, stora, jag Och sakta, den de stora såg jag när jag gjorde stora stålfjädrar till lastbilar. Åh, ja, det är så fint och fräckt. någon gång skulle vi vilja jobba med någonting sånt faktiskt. Um, det är en sista Tommy, då ja, får vi man gör, till, då. Får du du man till. Kan man få en till? Ja. nummer där, men då tar du nummer nio. Men med nio. nu mm. hamnade vi långt långt långt långt mm. fram här. i står du? Och ja, du får helt enkelt säga stopp. Mm. Stopp. I 1700-talet Sverige ansågs sju superbrännvin om dagen vara normalt och rent av hälsosamt att ja. dricka. Jaha, ja. Uh, hur stor var en sup ska jag kolla här ogenast. genast. Um. Det är ju inte konstigt att vi har den här törstläppen i oss va? <laughs> Nej, precis. Någonstans. Det, det är liksom, <clears throat> när, man, när man tittar på svensk sprithistoria så börjar man inse att uh, det är egentligen ett under att vi alla lever och har hälsan för att vi borde ha legat i en ränsten hela gänget och bara ja, halsat eh, bränna vin. Eh, ja, faktiskt. Om man tänker på vilket sorts arbete man behövde utföra. Eh, jag försöker hitta här eh, runt 7000 liter skulle en sup kunna ta vart. Det vill säga ungefär som nu. Jag tror det skulle ja, vara större faktiskt. 7000 om dagen då. Gud, fruktansvärt att gå runt lite halvfull på hembränt dagarna ända så. Ja, så alltså det är ju rejäla mängder Under en livstid mm. Och jag tror man började väl ganska tidigt också Med det där mm. Att barnen kunde få snutta på en trasa mm. Mm. Med, med lite sprit i Det var ju inget konstigt och så mm. uh, Det säger ju en del av människokroppen också Vår förmåga att härda ut för förgiftning <laughs> uh, Måste jag säga så att, uh. Nej, Men sen också det här att, att Idag då då folk så där Oh, det är så eländigt så jag måste droga mig. Mm. Man, man ska röka bräj och man ska dricka mm. sprit eller vad det kan vara. För att det är så jobbigt att ta i tur med världen. Mm. Fan, våra våra liksom förfäder då äh, 1700-talet, Sverige då i Stockholm eller vart det kan ha varit. Jag, menar, jag tänker att det måste ha funnits en del bekymmer då också. Det fanns nog det va? Ja, och, och de, visst de drog sju super om dagen men, men fortfarande så det var inte så att de liksom gav upp och så här, äh, men nu skiter nu i det här och bara drar i mig resten här. Och Utan Nej. Man kämpade på. Det, det säger mycket om folk. Ja, sju om dagen, bland annat med hårt kroppsarbete och sådär. Det, är ju, det kanske inte gjorde så mycket. Nej, kanske inte. Jag, jag vet inte. De kanske mådde bättre. Man kanske ska dra sju om dagen. Vem mm. vet. Mm. Det där måste vi forska på, uh, helt enkelt. Ja, tar du fortfarande det där magmedicins-grejen? Uh, ja, när jag, när jag, om jag har ätit för mycket, det är ju sällan jag gör det. <laughs> mm. Så att, den står mest där och samlar damm. Uh, det finns ju... <laughs> man... <laughs> Det finns en lista här på 17 olika snapsar Som man ska inta Under Aha, ja. kvällens gång Du kanske känner till helan kanske känner ja. till. Och halvan då Just det. Sen var vi färdiga Men det fortsätter där Sen kommer testen Sen kommer kvarten Sen är det ju dags för kvinten Sen tar du sexten givetvis Sen kommer ju septen Rivan, räfflan, rännan Då är vi inne på tio Magnus Då är det sju kvar här vet du mm. Smuttan måste du ta Smuttans unge givetvis Sen kommer Lilla Mannasse Och Lilla Mannasses bröder. Sen kommer 15 droppar Sen kommer kreaturens återuppståndelse. 17 är den absolut sista supen, men man avslutar den då med ett evigt liv eller den bleka dödens dryck. Jag tänker att det kanske inte är så farligt om man nu följer det här: att du har helanden i hel, halvan i halv och sen går du neråt. Och att det blir liksom mindre i glaset. Då kan jag köpa detta och sen ja. slutar man med en rejäl vita döden som man drar i sig. Just det. Då, då är det ju sammantaget kanske inte mer än två snapsar i slutändan. Då, eller, nej, nej, nej, nej det är ju någonstans är ju lite fint. Jag varje det är... dag tror jag är en dum idé alltså Jag, jag försökte bli kulturdrickare här Bara för att man ska dricka lite vin och Så, där. Mm, mm, mm. så jag köpte Något sånt där vin så där som vi delade på en, Ett glas var och sen, sen har det stått där Så nu hällde jag ut det ja, Men du ser vi vet, att du gillar det här på det somras Ja vi tog lite sådär men sen blev det stående Så jag hällde ut mm. det är ofta så att jag häller ut mitt vin Och sprit och allting jag har Det är samma här, jag har en halvvinflaska Jag vet inte hur man kan spara vitt vin Inte längre eller Nej, jag vet inte. Det är väl bara hela hälla ut skit. Ja, för det är faktiskt på att börja dricka igen. Det låter ju konstigt. Men, men det med, vet man kanske skulle trycka whisky då eller någonting. Ja, men däremot känner jag, varför ska man göra det om man tar något sug för det? Det låter ju väldigt märkligt. Men... Ja, men här, bara, bara för att dricka. Det, det är väl för att vi får föra så att det är lite fint och så där, att mm. det manuell och man är äldre och man kunna dricka whisky. Men det är ju rövgift för mig så det kommer jag aldrig göra. Nej. Det är inte en chans. Ja, men många eller. verkar njuta av det. Men jag inte... Gillat. Alltså whisky har inte varit min grej i Rom sådär. Men det är så otroligt sliskigt med Så det kan man inte dricka mycket Jag vet inte, jag hör ju själv när jag sitter här och fratar. Jag tror att jag ska försöka tvinga mig själv att börja dricka igen Och försöka hitta någon alkohol jag kan stå ut med Det låter ju inte som någon bra idé alltså. Nej, jag tror att då är man inne på Det är fel, det är fel väg att gå Helt enkelt ja. Man får hålla sig till vatten Och, och sådär Det går gott i mm. mm. Jag Att jamare jag läser ju här Det är att ett glas Ja, yes. så är det. Jag hajkar om det handlar om då. Jag trodde en jamare var bara liksom en, en jamare då. Nej, sprider precis. Nej men det kan man ju tänka sig kommer då från när när äh, det är så tänk sjömännen förr. Han bara reste några år lite jamaika. Tänkte man det en stund. Sen kom han hem. Tja, nu är man igen. <laughs> för för senare odsenare. Sjönar schysst att du att du, att du romantis det där på samma sätt som jag romantiserar svensk bonde så mm. mm -mm. ja, man hade sin gård man liksom gled runt och såhär, plöjde lite ja, sådde och, och skördade och så var ja. fan var schyst på sin här Du rökte. en pipa. Uh, ja. hade det bra och så här, sjömännen, de bara glädde ut på fartyget så bara semesterfirade runt var är Michael och kom hem och bara den här gör de med, med ingen skörbyggnad tappar inte tänderna kunde simma utmärkt allt varit rosa simmet ja, blev inte fastbänd och piskad om du inte skötte dig nej nej absolut inget sånt du Magnus vi har ju en ganska lång dag framför oss Ja, det har vi mm. tror jag. jag tror vi får ta tag i den, ser du. Nu är det såklart en del av vår dag att eh, prata med er, kära lyssnare. En fantastisk start på dagen också. Men vi har lite annat vi ska ta tag i. Så om inte du protesterar våldsamt så tackar jag för det. Det gör du rätt i och vi säger väl trevlig helg till alla att gå in på svegut.se, eh, kika på vad som händer där, följ oss på alla sociala medier som finns i flersverige.se. Som sagt, vi uppnådde målet. Tack allihopa för det med Svenskarnas Hus och Följ oss som sagt överallt för att eh, vi levererar hela tiden. Och ni som är medlemmar också in på Fria svenskar och häng med i medlemsforumet är att det bör äntligen börjar röra på sig allt mer för varje dag. Och vi har en stor arbetshelg som kommer här framåt. Det hoppas vi verkligen att många, många dyker upp. För där finns det väldigt mycket att göra. Och vi har ju nu varit med så här specialjobb där man måste ha en bra kunnighet i ha saker med el och dränering och sådana saker. Men nu behöver vi komma till sånt som till och med du och jag klarar Magnus. Det vill säga städa och bära grejer och måla veckor och sånt. Ja, så passa på att vara med och lägg din fysiska, ditt fysiska arbete i det här fantastiska huset som vi älskar. Och det är inte alls omöjligt att arbetssäljningen blir full också, nämligen. Vi kan inte ha hur många människor som helst direkt Så vill man vara med in och anmäla dig, skriv vad du kan, skriv vad du vill göra och så vidare. Då yes. ses vi där. Tack för oss och vi hörs igen på måndag. Länge folket som 2018 ska vi folkets år Alla på Facebook som har längtat så Någon måste göra något Varför gör ingen någonting Tackar vi till dig som står i skiten Tackar dig som nekat till profiten Du som reser dig gång på gång Fast du känner dig i meningslöst en honor till dig som bär på skölden En honor till dig som går mot strömmen Till dig som vågar stå För dina ont tillsammans gör vi till Sverige går Nacist här och en nacist där Nacist, nacist everywhere Kalla mig blind men jag ser bara svensk som rytar till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 i And mean, no thirty days from now from today some bold your soul bedida och tillsammans gör vi Sverige bo When you've got to have the chilling effect put a mild we got people willing us to say what they really think now But I think when we need talk about people, go, people going to prison for, for, for talking about these it as far as I know that's only been uh, um, was, a nasty um a nasty that's bad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 en hon hör till dig som går mot strömmen, det rykte Till dig som vågar stå för dina ord tillsammans gör vi Sverige det babbe, Till dig som vågar stå för dina ord tillsammans gör vi Sverige god. Till dig som vågar stå för dina ord tillsammans gör vi Sverige god. Det killar bett Figa kostar inte många spänn. de flesta kommer faktiskt dit igen. Kom i kväll och ta med oss, jag kommer i kväll och ta öl med oss. Figa kostar inte många spänn. de flesta kommer faktiskt dit igen. I med blommor och en loggad jag ställer har ju ett särskilt stuk. Och det är din om du vill ha. En bit i palkan, det sitter bra. Kom i kväll och jag kom ikväll och tar en rönta med oss Det finns käk och du vill ha En pita i palt kan väl bra Har du vägarna hit någon gång Och natten känns för kall och lång Titta in och hälsa på Och ta en bira eller två Kom ikväll och tar en rönta med oss Jag kom ikväll och tar en rönta med oss Titta in och hälsa på och tala en lera elektron. Med blommor och stället har ju ett särskilt styrk Och det en finns check om du vill ha En viterpack kan sitta bra Har du vägarna hit någon gång Och natten känns för och lång, Titta in och hälsa på Och ta en bira eller två Kom i kväll och ta en med oss Jag kom ikväll och ta en med oss sitta in och elsa på, och då blir Mitt kära fosterland Jag är en gammal man Som låter sina minnen Ta mig med På stigarna mot sjön Under hastelvast Hör jag stegen från far och mor Jag kan höra deras skratt Ur en rosig sommarnatt Från din dimmorna som spelat det spratt Jag minns doft från gången tid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 Om kära far och mor Om syster och bro Om den godhet som fanns i dunga år Jag hör kyrkans klockor kalla Då som görkens hängen står I blom att mötas för att höra Herrens ord om vår tid på denna jord. Men det var då för länge, länge sedan. Och jag minst det som igår, då engen så vi vandrade på stigar du och jag. Du var så vän, så himmelskt fin Med blick som ljusblå i Och med solens färger glänste ditt hår Men så kom en frostig vind och färgen på din king bleknade, och fågeln blev så tyst. I sitt snor, dit ingen nåd, han fällde en ton, en det var du för länge, länge. Jag hör kyrkans klockor kalla Då björkens hängen står I blom Tog du mötte din Gud. Du fick höra Herrens som Om din stund på våran ljus Min kära Fick lämna denna jord Har oh, jag minst sista Men det var då För länge sen Du mötte din glid Där i slutet av vår tid Men det var då En gång för länge Men hon och kan följa den genom Sverige har fallit i finde och nu är det vår plikt att ta strid. Nu måste vi dra ut till försvar folk och land. Gör Du har svenskar från Korsberghutsal Folket där som förtrollat Men uppgår man I vars bröst hennes en brann Och från altaret Frålas förbannelser och Emot svensken som sätter emot Men en visste främling Förklarat för mig Varför lyder vi plötsligt just dig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 vi är många nu som kräver svar på alla frågor som inte fått något svar. I vår demokrati vill han ger i med både status och bröder. Hallå, hallo hallå regeringen. Vi kommer aldrig undan sanningen. Vi ska väl in på mötet.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 Göra. Hallå, hallå, hallå, regeringen. Ni kommer aldrig undan sanningen. Ni ska väl in på mötet nu igen gemrigeeringen. Hallå. hallå, hallå, hallå, regeringen. Ni kommer aldrig undan sanningen. Ni ska väl in på mötet nu igen gemrigeeringen du kan väl skicka ett mail, då är mycket lättare för någon att slänga i papperskorgen. Då rengår, då rengår, ni är ni är Növe kläna Som Növe I våra Ronkho nia Det traktar får den strömat än som bor det vara